till Nördliv ännu en gång dagens datum det är den 31.01.2015 får man kommer ihåg det är avsnitt nummer 13 jag tror att jag har lyckats ha räkningen än så länge mm. idag så har vi med oss en fullspäckad all-star cast av podcastare på svenska vi har nämligen med oss Fredrik, Danny och Lotta jag heter Max och välkommen till Nördliv vår första lilla diskussion vi ska ta här ikväll handlar om vad vi har spelat den här veckan. Jag lämnar ordet <laughs> över till Herr Olsson Fredrik. Ja, Varsågod, såklart. Vad, vad har du haft för dig denna vecka? Låt oss höra. Tack. <laughs> Jesus, vad seriös han låter. Ja, det är väl jävligt seriöst där. Men det, är är bra. Inga, det, är bra. det är bara är det allvar, Vi det är inget roligt. Uh... Så nu får jag sätta mig rakt i ryggen. Ja, ja, ja. Jag hoppas att okay, alla är ja. finklädda. Ja jag har klättat med som tusan. Jag har absolut vackraste katter. Mm. Precis, det har de faktiskt. Um, ja, vad har jag suttit med? Jo, jag har suttit med uh, Defense Grid 2. Uh, och det behöver inte gå så djupt in på, för det vet ni att jag, ni som har lyssnat länge kanske vet att jag tycker om det ganska mycket. Uh, men utöver det så har jag kört uh, Fist of Awesome som är Uh, ytterligare de här brawlers som fanns på uh, vad heter det? Humble Bundle. Och uh, det är ett väldigt pixelerat uh, spel där man spelar som en skogshuggare som uh, under tiden han håller på att göra mat till sin familj. Uh, plötsligt uh, erfar en form av tidsrese uh, grejmoj kan man säga. För plötsligt så är hela världen Bebodd av bara björnar Och hans hand Lever Det låter väl jätteroligt Och den, det är klart den lever Men den, den, den är en egen entitet Som pratar till honom eh, Hated when that happens Ja det var jättejobbigt Och han måste slåss mot alla björnar Som kommer till honom och alla, Vissa har kostym och vissa ser ut som eh, 80-tals punkrockare Och så vidare och så vidare det är en söt liten brawler, ganska snabb spelad. Inte direkt med djup i, i mekaniker men den har väldigt mycket humor i sig. Väldigt mycket humor. Så det, det, det kan jag rekommendera för de som har väldigt lite pengar och vill bara ha någonting att slakta knäppa björnar, som vill äga världen typ. Utöver det, Cesaria. Det är en free på, på Steam. Och Cesaria är eh, Cesar 3 eller 4. Cesar-serien var en serie ungefär likt Annos-serien på det sättet att du byggde upp en stad, och sen hade du resurser som du svingade runt och så. Mm. Um, men det här är då en, en väldigt. Den är i beta just nu, och det är beta utav helvetet för det ser inte bra ut på sina ställen. Uh, men som sagt, den är free på Steam. Så om man tycker om den gamla serien Cesar och resurshantering och bygga hus och se till att man ökar i antalet folk i bosättning och så vidare då, då kan det vara någonting att ta en titt på för då kan man hjälpa till i processen och hjälpa utvecklar och det tycker jag är kul ja, Det är sådana spel man saknat lite på de har ju försökt med sådana spel det är, det är udda på vad ska man säga, SimCity kom ju ut och det var ju lite mindre mm. så här, det var lite halvkatastrof på sättet det gjordes men just den här lite äldre typen av sådana spel fanns ju många förr. Jag Precis. vet inte om det finns några nya sådana. Jag tänker i och för sig att vi spelade ju uh, Anno och Anno, vad man vill kalla det, 2070, vilket var ett <laughs> lite modernt exempel av det. Men uh, ja, det var ju så mycket uh, vad var det, skruvmaskiner de ville ha hela tiden, men uh, ja. ja. <laughs> Ja, nej men det, det tycker jag alla ska slänga ett jätteöga på ifall de faktiskt suglar på den form av eh, Som sagt, ta en titt först på det. Det är ju gratis och det skadar ingenting att bara ladda ner och testa en stund. Det är inte fulländat. Absolut inte. Men dömd inte än. Det är bara early access och det är gratis. Så. Eh, men sen då slutligen eh, så har jag kört eh, nästan, känns det som för mig då för första gången, Faktiskt MMO. Jag hade turen att komma över Guild Wars 2. För det var en special anniversary någonting. Så jag fick det för 75 procent. Priset var 75 procent nedtaget. Och för en som inte så van med just MMO-genren i sig så var det kul att för en gång skulle kunna sätta sig och leka lite med den. Så jag har kört den dels för mig själv men också med några av faktiskt de här förlurarna som gömmer sig här i padel. <gör> det tog ett tag och arbeta på men Jag tror äntligen vi har lyckats fånga honom med emoträsket. Att minst när han har åtminstone <gör> börjat dippa tårna. Ja, jag har börjat dippa ja, tårna. Den där mustaschen tror jag hjälpte en hel del. <gör> ja, ah, det är en riktigt bra mustasch på min karaktär. Den är jag nöjd över. Men, Imponerande borrar. Jag kan säga, jag är lite... Jag satte mig med, med spelet för förvisso vet, vetande som att det är ett MMO men i mitt sätt att spela så kom jag på mig själv att faktiskt tänka att ja men det, jag försöker spela det som ett vanligt singelspel och jag tänkte, vad det in Vad går den här questen ut på? Och många gånger var ju faktiskt så här, ja, gå och döda 4011 sådana här i det här eventet, eller gå och gör det här där. Och där tyckte jag, visst, det var kul i början. Men sen så var det lite mindre kul. Det som däremot var kul. Och det var det här nu som är just. Det som får folk faktiskt att hållas. Med just MMO överlag. Det är ju just det sociala. Stalking för... det vill säga. Precis. Och det är kul att du nämner just det För det är just att man till exempel kan bestämma. Att nu ska vi följa den här killen en hel kväll en random kille som vi bara bestämmer oss för att följa. Som till uh, exempel två stycken Charles, en manlig mm. och en kvinnlig som bara råkade befinna sig i närheten av Holbräck. Precis. Där uh, tyckte jag var riktigt roligt och fick faktiskt stor behållning av. Um, <laughs> och uh, man kan ju tycka, men det känns väl konstigt, varför, varför spelar ni ens ni bara ska följa efter en snub. På andra sidan, det är ju lite det här som jag ser MMOs som, som deras största styrka nästan. Att man kan göra på, på ett sätt. Man kan hitta på sina egna historier i MMO-världen. Liksom. Det behöver inte vara uttalade historier som står på papper. liksom utan Du själv tillsammans med en kompis säger men nu ska vi göra så här och sen gör man det bara. Eh, och det, det tycker jag var riktigt kul faktiskt. Eh, men som sagt, jag har precis som Max säger där, jag har bara dippat tårna. Jag har en väldigt low-level karaktär och jag vill köra upp till och se hur det är med det här så kallade endgame som alla snackar om. Mm. Mm. Så jag, jag kommer definitivt köra vidare på Guild Wars 2. Särskilt nu när jag betalar för det så. Ja, och det som är bra med Guild Wars 2 för det är väldigt bra starter MMO för mm. att de har, ju delat, de har ju tagit bort klasser att alla kan egentligen göra allt alla karaktärer. Och Jättebra. jag menar, med den mustaschen så har du ju redan nått högsta <laughs> level på en viss nivå. Mm. Jag har upp den på Twitch här och du får goda kommentarer så att det är ja, ja, okay. positivt. Vad bra. <laughs> ja. Nej, jag är väldigt nöjd med min mustasch och jag är väldigt nöjd med de erfarenheter jag hittills har fått i Guild Wars 2 och det ska bli kul att utforska mer. Men där har vi i alla fall vad jag har kört under veckan. Vi mm. får ta en specialstory sen och få eh, Mustarsens historia bakom den Men det får bli ett helt eget avsnitt Det finns alldeles för mycket att ta om det oh, yes. <laughs> Ja, har du något mer spel att spela Fredrik? Eller Nej. känner du dig där? Då kan Jadå. vi gå över till Danny Det har vi inte hört mycket av än Nej, jag tänkte jag luta mig tillbaka Och ta det lugnt medan ni får prata den Men när det gäller till spel Så har inte att alltså jag en vanlig spelvecka för mig det är att jag står och tittar på mitt spelbibliotek och så tänker jag Vad har inte jag spelat på ett bra tag? Vad kommer jag ihåg vad jag gör från någonting spel Sen tar jag bara slänger i första bästa spel bara, det här har jag inte kört på länge. Uh, och Jag känner att jag, mellan alla spel så blir det att man till slut funderar Måste jag börja om på spel för jag kommer inte ihåg ett skit vad jag gjort? Eller ska jag bara chansa och köra och hoppas på det bästa? Så därför förs försöker jag nu att köra Genom spel på direkten, så den här veckan har det blivit, förutom veckans spel så har det bara blivit uh, South Park som jag har suttit och spelat på för jag tänker att jag ska försöka beta igenom ett spel i taget istället för att sitta med fem spel samtidigt, det blir lite mm. man sitter och funderar vad jag skulle göra för någonting, speciellt ifall det är större spel om, om vi tar till exempel, för jag sätter mig på, inte att spela Dragon Age på taget så sätter man sig tillbaka och man bara, vad gjorde jag för någonting sist vad är viktigt att göra den här gången mm. och så går man iväg på en helt annan fast man kanske ändå har ett annat mission man Borde göra för det där. Mm. Man hade en plan när man slutade spela och Sen när man kommer tillbaka då har man ingen aning om Vad var det jag höll på med man ser, ja. Hur är det man spelar det här spelet nu igen Jag märkte jag har ju suttit uh, Tidigare med mitt gamla Playstation 2 och hoppat in I spel som man aldrig spelat klart Sen sitter man så här. okej okay, jag har 100 timmar på det här spelet Ingen aning vad jag gjorde för någonting Och jag är mitt ute i bussen vad var det jag skulle göra för någonting mm. <laughs> Jag startar om istället det är lugnt, det är bara 100 timmar åt skogen. Ingenting att göra åt. Nej, så därför har jag... Tänkt att jag skulle köra igenom South Park och veta mer om det som tar nästa spel. Sen finns det ju såklart spel som jag har ett ganska stort gott hum om vad jag gör för något. Och de kan jag hoppa in i, men att... Det är sådana enklare spel. Typ Lego-spelen har ju en hel drös utav som jag kan bara hoppa in. För det är ganska enkla spel att köra på. Men utöver det så har det inte blivit så mycket. Det är mycket spel och så mycket South Park. Men det är mycket att så åt i alla fall. Så jag klarar mig på den biten i alla fall. Ja, ibland behöver man ju inte spela en miljontal spel. Nej, det, det inte. Men, Ibland. Ja, ibland är turnerat där. You said it. Ibland måste man ju faktiskt spela en miljontal spel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, men om du inte har något mer att tillägga på den fronten så... Nej, jag har en ganska kort sektion där jag tänkte det var bra. Jag har försökt hålla mig liksom ett spel nu. Så... Ja, Ett spel i veckan, det är ordentligt, det är ordentligt. Ja, men då kan vi gå vidare till Lotta. Fyll oss med din vecka inom spelgenren. Ja. Min vecka har varit, ja, inte jättemångfacetterad måste jag väl säga. Det har ju blivit en del, ja, som sagt, MMORPG-dumheter med GV2, där vi som sagt sprang och följde efter folk och har levlat lite och så vidare. Jag återkommer till hur, hur intressant det gameplayt är i och med att det skiljer sig så mycket med just hur de hanterar klasserna och... De olika vapnen framförallt och attackerna. Sen har det blivit lite vov som vanligt. Sen har jag blivit inlurad i ett nytt fightingspel. Jag undrar vem som kan vara skyldig till det. <här> ja, Jag vet inte, men det måste vara någon ordentlig person. Mer fighting-spel behövs. <här> ja, märkligt, märkligt. Det här underliga fightingspelet heter The King of Fighters 13- och det är Steam Edition. Um, De. mm. uh, 13. Det är, uh, det är ett väldigt intressant spel. Uh, um, 2D Fighting. Uh, det är fast paced. Uh, och det som passar mig väldigt bra med det är att det är väldigt reaktionellt. Uh, det vill säga, man blir inte upplåst lika länge på samma sätt som i andra spel. Eh, till exempel Bläsblö. Eh, utan det är för mig som, en, som är en väldigt reaktionär spelare så är det alldeles utmärkt. Så har jag till och med möjlighet att, att sparka lite rumpa. Det var farligt. Jag tror att ja, hon lär sig fort den där. Det är en farlig motstå motståndare. Det, det är Ja, jag tror även att jag lyckades faktiskt äh, bli den match mot slutet där. Men äh, mm -hmm. jag mm har -hmm. suttit och hela förmiddagen nu, så att... Äh, no, dammit, då måste jag också ja, säger Nej, jag säga, det där spelet, det är, det är på nivå. Det finns såna här... Äh, jag brukar ofta gå in på det spelet och bara sätta mig med en karaktär, äh, gå in i practice-mode och sen så titta, ja, ah, vad kan de göra för coola moves? Vad är, vad är, vad är super-super-movesen och så ja den där var jättehäftig och den där var mycket häftigt, ja men den här karaktären ska jag spela. Och sen när man faktiskt spelar mot någon motståndare som kan blocka, det är inte bara att slänga en sån superattack, förstår de och blockar, då, är det, då händer det ingenting och i det här spelet så har alla en, en dodge roll som har eh, invincibility frames som det heter på det tekniska språket här vilket gör att man, man kan bara rulla åt sidan eller om någon skjuter en projektil så kan du rulla igenom den eller om någon kommer och hoppar mot dig så kan du bara rulla förbi motståndaren och bara attackera den i ryggen och det är det som känns lite farligt när man spelar mot mot lott, att just nu kan jag klå henne bara för att jag har mer erfarenhet i fighting games men ja, vi får ta en livestream på det och gå igenom det spelet ordentligt för att det är något som jag känner ett sug av jag brukar inte sitta i training mode och träna fighting spel längre men idag så satt jag faktiskt ett par timmar och körde på det ja, Härligt, härligt så att Och jag, ty ja, vi får se. Och jag tycker om också att man, man kan komma väldigt långt utan att ha fått in de här superkomboserna i fingrarna som, som jag till exempel Jag är inte hundra på att få in precis det jag vill när jag vill Fortfarande Utan jag håller mig väldigt mycket till väldigt basic attacker Men om man bara håller koll på motståndarna i det spelet så blir man belönad mm, Ja, vi får, vi får se Um, ja, men det är väl i princip det, och sen har det väl blivit lite, lite mobilspel som vanligt. Um, lite Plants vs. Zombies 2, lite Plague, uh, lite 2048. Ja, men man måste ha någonting kanske. Lite guilty pleasure måste man ju ha sådana sittningar, man ska bara, bara lite granna sådär. Ja, men alltså, ärligt talat, vi ska inte förakta mobilspelen. Mobilspelen har blivit dörp på grund av att utvecklarna tror att det är det marknaden vill ha. Mobiler klarar av bra spel idag. Vi, ja. vi får inte glömma det här som utvecklare. Vi som utvecklare får inte glömma sånt, ja. <laughs> Ursäkta, jag var bara tvungen att ta ett litet mini-rant där. Det, men det är sant, jag kommer ihåg fortfarande hur eh, roligt det var första gången. Eh, att det var lite... Det här, finns det 3D på mobil? Klarar de av 3D-motorer än? Så. mm -hmm. Alltså vi, vi underskattar mobiler enormt. Så enda anledningen till att vi är fast med Candy Crush och det ser likar är ju för att well, det, det är det utvecklarna tror säljer. Det är det de tror att vi vill ha. Så att vi som konsumenter får helt enkelt visa att nej men vi vill faktiskt använda våra bärbara mobila speldenheter till något vettigt det ligger ju problemet lite att alla har en mobiltelefon som kan spela och alla vill inte spela hardcore spel utan majoriteten av de som egentligen inte spelar spel spelar nog säkert så små mobilspel och då ser ju marknaden ut som att folk vill ha det här mm. och det ligger ju pengar i det där också därför man ser sådana här företag som egentligen inte skulle utveckla ett spel i vanliga fall som är väldigt mm. marknadsfokuserade tror jag drömmer sig till mobilspel. Men det är bara min personliga teori. Det vet jag inte om det stämmer eller hur det ligger till. Du har nog en väldigt stor poäng i det. Men jag ska inte, jag, jag ska inte ta och säga någonting mer om det här. För att då börja säga dumheter. Det är en hel diskussion i sig själv det också. Precis. Ursäkta. Max, vad har du spelat den här veckan? Oj, oj, oj, vad jag har spelat den här veckan. Och jag bara visste vad jag har spelat den här veckan. Oj, oj, oj, oj. Nu du ska du ska få höra vad jag har spelat den här veckan. Okej, okay, håller alla i sig? Att mm. jag har spelat... Guild Wars 2. Har spelat King of Fighters 13. Mm. Danny! Wow! Var det allt? Ja, utöver veckans spel som man har småpetat på lite så... Det har inte hunnit vi mycket annat. Ibland så blir det mer spelande, ibland så blir det mindre spelande. Okej, det har varit väldigt mycket Guild Wars spelande, om jag ska vara helt ärlig. Det var ju ett spel som jag spelade när det kom ut och gick till högsta levern och sen tog det slut där lite. och Nu när man väl hoppade in igen och fick tusen meddelanden på att ja du, vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och allt ditt det här har konverterats till det här. och Ja, det var, det var väldigt mycket att bara beta igenom och säga jag kommer inte ens ihåg hur man spelar det här spelet. Och försöker liksom Vi har ändrat det här från det här, jag visste inte ens att det fanns. Mm -hmm. Så att, ja, det har varit mycket att utforska nytt så att eh, även för jag som hade kommit till högsta level då och känt att ja, men jag är på topp, det finns inget mer att göra, plötsligt så sitter jag som liksom middle of the pack, jag är som en average nu. Det, det finns bara mycket mer att ta. Allt, all equipment jag hade är liksom dålig nu. Mm. Det, var lite, det, var det var på ett roligt sätt att det fanns faktiskt högre upp och går och som sagt, anledningen varför vi började spela Guild Wars 2 var egentligen på en ren slump, men vi råkade hoppa in och spela exakt samtidigt helt oberoende oh. ja, av varandra ja precis, egentligen så hade Guild Wars 2 precis gjort en announcement om deras precis och det hade jag ingen aning om, men bara startade upp spelet samma dag av ren slump och det var, det var lite roligt Jag tyckte, gud vilket liv det var i det här spelet det Är så många som spelar fortfarande Men det var ju för att de hade precis som sagt Spelet var 75% off Och jättemånga uppdateringar hade gjorts mm. Men ja, det ska bli intressant att se Vad det här spelet drar någonstans så det, det kommer nog sitta en vecka till i alla fall Så får vi se Oj, en hel vecka till? Uh -oh. Ja, det är lysande från komma från mig Men äh, äh, ja, King precis. of Fighters 13 är, är lockande nu Det, det drar från guildvårdsspelandet Alltså, jag, jag har ju kontrollen här Ja, då ska vi strunta i det här podcast Och sätta oss och spela istället ja, men då måste jag ni, kicka ni, bort äh, Fredrik Från den andra datorn Ni kan få spela sen efter podcasten <skratt> <skratt> ah. Men pappa Lyssna nu på mig <skratt> Om den äldste gamla fjärten här omkring som lyssnar ni på mig. Nu kör vi igenom podcasten. Tyst med dig gubbjävel. Vänta, om det är pappa Danny, är det storebror Fredrik? Nej, det är mamma. <här> Nej. <här> ja, just det, det var det vi kom fram till. Anyway, Max? Ja, eh, nog. Eh, men jag tror inte vi har <här> något mer att diskutera om vad vi har på med denna vecka. Det kommer bara bli mörkare här utifrån. Vi hoppar över till vårt nästa segment i podcasten som vi kallar för Spelnyheter. Vilken kreativitet vi utsundrar här. Eh, har vi några roliga spelnyheter, mina nyhetsankare? Tack, kära värld. <laughs> <laughs> okay, uh, vi har två nyheter vi tänkte ta upp. Jag kan ta börja och sedan ha Daniel en liten god bit också. Um, yes. Men där jag egentligen, det, nyhet och nyhet Det var mest att jag tyckte det var kul att bara ta upp det um, Och där just angående alla dessa hemmagjorda Så att säga, steam som görs Som faktiskt folk tjänar, tjänar pengar på um, För där har vi läst här nyligen Om um, att Valve uh, Med, uh, med tanke på att de faktiskt har uh, gett Möjligheter till folk att skapa Till exempel hattar, mössor och texturer i spel Som i Team Fortress 2 och Dota då. Eh, faktiskt har fått ihop På mindre än fyra år då En halv miljard kronor eh, Och det är kul att de tjänar pengar såklart Men det roliga det här är ju framförallt Det är ungefär 470 miljoner Som har inte gått ner i valsficka Utan har gått ut till de som faktiskt skapat De här prylarna eh, Och med tanke på att det ser Ja, runt 1500 personer som ligger bakom de här så ger det ett snitt på 315 000 kronor per skapare. Så det finns ju definitivt en del folk som faktiskt blir rika av det här. Och just det faktum att Steam delar med sig, det, jag menar man kan ju se, delar. med sig delar med sig. Man kan ju se det som att hade det varit andra utvecklare eller förläggare så kanske de skulle ha behållit hela kakan. Men här är det ändå. Om du, om du faktiskt tar dig tid att skapa produkter eller rättare sagt hattar till exempel till Team 432 2 så, så kan du faktiskt tjäna lite pengar på det. Jag tycker det är jättekul. Mm. Um, och Gabe Newell sa för typ ett år sedan också att uh, vissa skulle tjäna så mycket som upp till 4 miljoner kronor på, på typ ett år. Då. Så om det nu stämmer så finns det en del som är väldigt glada där ute i Steve Community i det här laget ni? ska vi sätta oss i era nördliv hatten. Kanske inte. Men yeah. skulle vilja köpa dem. Vi får betala folk för att de ska ha på sig dem. Okay, det blir ju reklam i för sig. Ja, mm, precis. True. En hel textur så här. Kan man inte göra så här vad är det man gör i till fortsätt så här graffiti eller nånting? Kan som man inte kommer... göra typ en så här gör ett jätte, jättebra svärd eller något som egentligen är en billboard som du står nördliv på så? Mm. <laughs> Bara modulera och texturera om den. Kan inte vara att man trycker på en knapp så här så är det som vapnet skjuter upp ut som en stor pappfigur, du vet. Fast den ser ut som danny. Och så står det bara, akkurat, jag är i Och så ljudeffekten till. Nödliv! Gud vad jobbigt om det är ett automatvapen. Nödliv, nöd, nöd, nöd, nöd, nöd, nöd, nöd. Fan, han har nödliv i värdet, jag hatar dem där. <laughs> ja, men då skulle du ha en marknad hos trollen i alla fall mm. ah, Ja, det, till slut så menar jag Vad fan, är här nördliv för något egentligen? Ja, ja, precis Någonstans i USA sitter amerikaner What the fuck is this Nordlife? <laughs> Welcome to Nordic Life The harsh environment of Sweden <laughs> yeah. Ja Det är vi men, som är <laughs> sådär, hur, hur hårda vikingarna egentligen var <laughs> Mm, allihopa Of um, men i det här fallet är inte så mycket Att diskutera kring Utan det jag tyckte bara var kul Och uh, belysa det lite Så um, om inte ni har något mer Ni vill uh, tillföra angående det Nej jag det tycker ska... det är väl roligt bara Ja det, det är smart uh, Väldigt bra drag uh, Och uh, jag tror att de kommer vinna på det mm. Som sagt ytterligare goodwill Towards Mr. Steam Mm -hmm. typ. Ja, Danny du hade ytterligare en nyhet Som faktiskt yes. kanske var en riktig nyhet En, en genuin ny Istället för folk som tjänar sig alltså pengar mm. <laughs> Folk slänger ut pengar Och åker av med saker Men, nej, Under veckan nu så kom det ju ut Att folk som hade köpt Ubisoft skallen märkte att spelarna hade raderats från deras konton och det blev en stor balder och det skrevs väldigt mycket upp på många spelforum och sånt där om att folk undrar varför eh, först och Far Cry 4 som hade helt plötsligt bara försvunnit från deras konton och eh, det visade sig att Ubisoft själva som hade liksom bannat eller spärrat nycklarna så att folk inte kunde ha dem och efter mycket om och men det har varit mycket av om där och eh, nu har det kommit fram att varför de har dragit tillbaka och spärrat. Är för att eh, nycklarna var köpt på olagligt sätt via EAs Origin Store. Mm. Hur köper man en nyckel olagligt. Ja, alltså. folk som har köpt dem med förfalskade kreditkort eller olagliga. Och sen sålt de vidare Aha, till ja, ja. andra människor. Sen sålt de vidare och sen har du liksom att det går vidare att det säljs. Och Sen har du hamnat på en butik. Jag vet inte om det är själva butiken, men det här är G2A-butiken. och Den säljer väldigt billiga spel, om säg ett spel kostar 505 kronor så kanske de säljer för 300 eller lägre. Det är klart, då slår man ju till för ett sprillans spel. Men att eh, mm -hmm. de har fått gick förut, de butikerna, och nu har de ju dragit tillbaka. Och eh, bannar mm. allt de säljs därifrån, nästan mer eller mindre. Jag tror det var Hotline Miami som hade kritik på det och bannade spel som köptes från den butiken. Mm. Men eh, kunderna får inte liksom behålla den alls. Alltså, utan, De får inte behålla dem alls. Nej, det, är, det är som om du skulle köpa någon, något stulet. Ja. Om alltså, får... du köper en cykel och sen visar att den är stulen. Du får inte gå ja. tillbaka, du får ingenting. Du, utan Du blir av med varan. Det, det, ja. Du kan ju till och med åka i, i veckan så har du åkt dit för att du har köpt stulet gods. Men det är, nu funkar det inte på det sättet online. Och. Ja, när jag bara funderar för jag tänker. Ubisoft så har yes. det sålts, eller sådana här Origin-nycklar som har köpt som är falska eller olagliga kreditkortsuppgifter och sen sålts vidare. Ja. Men för då när de kommer ut till G2A när du köper den på G2A så, G2A, så måste du ändå starta upp Origin ja, de har gått, och... De, de har ju gått ut och sagt att de vill att Gå beklagare hos åt, vilken återförsäljare nu, G2 är ett exemplar Som de har nämnt att det är en som Brukar göra sånt där men de har mm. också sagt att Gå tillbaka Till där du har köpt mig från och säga att Antingen jag vill ha pengar tillbaka eller jag vill, jag vill ha En ny nyckel som fungerar mm. Mm. Eller som de sagt Eller som de sagt Köp hos en av våra återförsäljare eller köp direkt Från våra butik för då vet du att det är ny genuin kod Och du kommer få behålla spelet man kan, vi fick den från chatten här i livestreamen, att tydligen så kan man då, om man är utsatt för det här, gå till G2A eller liknande mm. och få pengarna tillbaka om man kan bevisa att det här är något som man har blivit utsatt för. Mm. Precis, ja, men det är det de har sagt ska göra det. Och de, jag tror inte de har... Jag har läst någonstans att de har ingenting att du får pengar tillbaka. eller något sånt där. Ja, för det, Egentligen det, så är det ju... Som konsument kan du ju inte göra någonting åt de här som faktiskt eh, använder de förfalskade kreditkorten från början. Eh, utan du kan ju bara gå till stället du köpte den ifrån. Eh, mm. Och om du ska tas någon laglig aktion så är det ju därifrån måste vidare det. Precis, för det är ju de som har sålt vidare där. Det är ju de, mm, då, lagligt sett så är det ju de som bär skulden ju. Ja. Mm. Ja, alltså de... enligt, enligt konsument så ska du ha rätt Att få tillbaka pengarna eller få en ny vara ja. Precis Och om återförsäljaren hävdar att de handlade I godstro så är det de som i sådana fall Får stämma de som Försäljer de nycklarna ja, Precis Fast hur, hur var det där? Visst togs god tro bort I alla fall i svensk lagstiftning för inte Ja så det var borta Borta jag vet i och för sig inte hur det är med internationell rätt, men det är ju det som måste gälla i det här fallet, antar jag. Ja, precis. har ingen aning. Om vi har en advokat som lyssnar och är insatt i ämnet så får de gärna höra av sig till oss. Precis. Vem skulle vara advokat och lyssna på den här podcasten? <laughs> finns det finns folk för inte allt, han... vet du. Finns ja, jag ska inte han... säga någonting. Det är möjligt att du sitter där och här, hur vågar han förelämpa mig? Ja, det är väldigt att Personligen tycker jag att det här är tot skit att uh, sånt här händer fortfarande online. Ja. Ja. Folk kan ju tänka sig att oh, wow, det är jättebilligt. Jag kan, jag kan köpa det för halva pris och sånt. Men man får ju tänka att det kanske är någon fuffens ändå. Ja. Jag, jag förstår liksom ifall man tar på Steam. När man streamar och sånt, då är det liksom direkt i butiken för de som ger ut Ja, men grejen men kommer... är att. Konsumenter är ju väldigt mycket mer lättlurade eh, när det kommer till onlinehandel. Eh, jag menar om man är utomlands någonstans och det står en gubbe i trenchcoat och, och vill locka in en i en gränd och öppnar den och så visar det sig att han vill jag vet sälja inte om du en Rolex eller sånt. <laughs> jag vet inte, jag ser att det händer i film. Men om, om <laughs> den här killen vill sälja dig en Rolex för eh, 10 dollar eh, då kanske du misstänker att det är någonting snett. Eh, mm. Men online så har vi inte i, i vårt gemensamma medvetande höll på att säga eh, vi har inte så tydliga varningssignaler så att det är väldigt mycket lättare att luras Det finns ju många genuina butiker som säljer billigare spel det vet vi ju men att när, när priserna börjar dra sig ner ganska långt då borde man ju fundera är det verkligen att jag köper dem på ett regelrätt om jag, får baller sen. Mm. Jag, tror, jag Jag tror tänker kanske när man ser ett spel Och tänker, oh shit vad billigt Jag vill ha det där spelet och det är halva priset Jag slår till mm. Det är inte man tänker, lite mm, turvlagligt införskaffad mm, Jag tror jag väntar Det är inte många som gör det. Nej precis, och särskilt inte om man Om man ska vara lite profiling Som man egentligen inte alls bör vara De absolut flesta som spelar spel Är väl ändå Ungdomar Och folk som kanske inte riktigt har varit i yrkeslivet sådär jättelänge. Och då kanske man inte har det jättefett med cash och känner att, ja men Rea, jag, jag måste hoppa på det här annars har jag inte möjlighet att köpa det. Man tänker ju speciellt studenter som klagar på att ja, jag kan äta nudlar idag, hur var rika är. Mm, precis. Och visst, det finns undantag med folk som har haft ett långt och lyckligt karriärsliv bakom sig och, och lever livets glada pensionärsdagar och sitter och är hardcore gamers. Absolut, på sin lilla guldtron eh, i sin drakgrotta. Men eh, jag tror ju att eh, merparten inte hör till den kategorin, kanske. Nej. Och då blir man ju extra utsatt eh, av sådana här lockelser. Eller för, rättare mm. Ja, det var mm, givande och intressant. Håller undan från skumma grändar på internet. Det känns som att jag skulle kunna få ett uh, Twitch- eller ett uh, Steam-meddelande som bara går in helt plötsligt Och kommer det är profilbilden här på någon i trenchcoat i en mörk äh, gräns Så här, Tjena här, ska du köpa spel eller? Du kan få den här för 25 spänn Ska du köra Shadow of Mordor eller? <laughs> Vad ska du ha för Jag har Shadow of Mordor, 4 och alla Ubisoft-titlar oh Horror ja. Fire Fantasy. <laughs> <laughs> ah, ja, ja. Uh, nu när vi har varnat alla stackars barn för uh, den läskiga farbron i uh, Onwards. Ja, har vi några mer nyheter? Nej. Nej, men vad bra. Då tar vi raskt och sträcker oss vidare till vårt nästa segment vid namn av veckans spel. detta segment spelar vi ett spel i veckan och vi kommer även säga vilket spel som ska spelas inför nästa vecka så att lyssnarna kan vara med och spela med oss. Men det vet ni redan om ni har lyssnat sedan tidigare. Den här veckans spel var Dark Souls och... Ja, lite... Jag vet inte... Hur många av er hade spelat det här spelet Tidigare? Det var första gången För både Fredrik och Lotta vet jag, i alla fall Både jag och nej <laughs> Okej okay. Jag hade det tidigare Men jag körde typ väldigt kort Förbi en första En, en liten passage bara Och sen så låg den liggande Fram tills nu då jag förstår jag förstår vi kan hoppa in på dig direkt Fredrik där. Vad, vad, ja. vad har din erfarenhet med detta spel mm. varit? Alltså för det första jag, som jag sa där så jag påbörjade det här tidigare och det är ju en väldigt stor nackdel med särskilt när man ska köra Dark Souls att man kommer in efter ett eller ett och ett halvt år och säger men nu kör jag vidare det kan ju inte vara så svårt. Um, mm. <laughs> precis. Men tack och lov så kom jag igång, och framförallt på grund av jag fick hjälp från en ur community: det är Miten som guidar mig till både hur man gör rent funktionsmässigt i spelet, men också vad saker och ting kanske just betyder och var lite mer angående låren och så. Men jag kan säga för min del: det växte väldigt mycket under. Det är ungefär som att det är en, det, det är en brant kurva uppåt, men när du precis kommer upp på krönet då ser du att det är en dalgång på andra sidan och det är inte att det är enkelt på den där andra sidan dalgången men du vet nu hur du ska ta dig an och utmaningen ligger redo att tas an. Jag tycker faktiskt att det, i början var jag väldigt väldigt sur på spelet och alla som har spelat Dark Souls eller kanske tidigare Demon Souls har säkert en känsla av hur just den här spelserien kan te sig. Men äh, att jag faktiskt med äh, förvisso hjälp äh, kunde komma vidare och faktiskt förstå att det skiljer sig på många plan från tid andra spel på det sättet att du äh, vid äh, Bonfire alltså Lägerälden, där väljer att uppgradera, du sköter äh, mycket av av äh, förmånens uppgradering genom att prata eller prata med vissa personer och så vidare till skillnad från kanske andra där det är fasta ställen och du kanske uppgraderar konstant eller upplevlar konstant så att säga uh, här får du egentligen sköta allting det där um, på nästa, jag skulle inte säga micromanagement nivå, men du du, du levlar ju uh, du sätter upp på en på en poäng på den specifika uh, kraften om man så säger som du vill öka i det, och då får du upp en nivå. Och det är ju inte som att du ökar allting. Du, kan, du kanske bara ökar på strength. Men då får du upp bara så att du slår starkare och lite annat. Att det, finns, det finns mycket där att öka i. Och det finns mycket att försöka ta hänsyn till beroende på vilken klass du har. Vilket i sin tur också är väldigt påverkan till vilken spelstil då du ska ha. Eller som du ska sträva efter. Har jag förstått nu i efterhand efter att jag dött 40 000 gånger. Um, men Oj. utmaningen i sig Jag tycker det har växt Väldigt mycket faktiskt um, Jag var i början Väldigt anti faktiskt um, Utan jag fick höra Från uh, både den ena och andra Och även från communityt att Men kör det här och kör det här och tänkte, Ja men det är klart man ska ta sig an det Jag har haft det i förrådet så att säga Eller i Steam biblioteket Hur länge som helst Jag måste väl ge den en ärlig chans Och nu man har gjort det så kan jag bara säga att Det är en rekommendation från min sida Även om, om jag får dissa på någonting så är det ju väldigt fult, ärligt talat. Det, det är ju, men du kör inte det här spelet på grund av grafiken. Du kör det för dess uh, spelmärken. Utmaningen. Ja, mm. framförallt utmaningen. Men det är väl min korta resumé om man kallar det kort. Så. Mm. Jag förstår, jag förstår. Men det är ju roligt att höra. Du hade det för länge sedan och gick tillbaka och faktiskt, det är ju så med spel ibland. Jag tror att hade inte du samma erfarenhet när det var med Far Cry? Jo, precis. Är det det är här att Ibland så krävs det, man kan spela ett spel och tänka, det här är nog inte för mig. Men sen när man tar sig tid och faktiskt sätter sig, jag vet inte om man har ett annat mindset bara, men man sätter sig med och plötsligt känner man, ja. då förstår man. Så här. så Ja, nu förstår jag, och så är spelet roligt. Precis. Fast i, förvisso i Far Cry det här var Far Crys 3 där hade jag kört och jag visste att det var ett bra spel. Men då kom det in typ 40 andra spel Som var riktigt bra Så då var det bara att ja, men du, Jag tar den där sen någon dag Och sen när det har gått ett år Och man tänker, undrar vad jag gjorde sist äh, Jag väntar lite mer Vi mm. <laughs> um, kan nämna då. det också Från communityn här så får vi kommentarer På att det går att modda Dark Souls Ganska ordentligt så att det kan se Ja lite det förvånar mig inte Jag kör gärna den Jag vill köra den grundläggande versionen Den som faktiskt är intended mot konsumenter från start och sen om jag skulle mot förmodan klara det här peppar peppar eh, då, mm. då skulle jag mycket väl kunna tänka på att kanske modda lite och så jag förstår, jag förstår, det är samma lite det här eh, när man kör eh, som Skyrim eller eh, Fallout eller mm. något liknande av de spelen nu som har väldigt mycket moddar till sig egentligen vill man spela igenom standardspelet först och sen ger ja. man sig in på moddar och håller på så att ja ah, precis Mm. Ja, ja men det, var, det var Fredriks erfarenheter Med Dark Souls Vi kan gå till Danny Vad, vad tycker du om det här spelet? I hate the motherfucking ja, men Det var ju <laughs> kul att höra Förklara Nej, Om vi säger så här, vanligtvis när jag startar upp Spelet så står det För det mesta att du stänger inte av spelet På det sättet du, du ska stänga av det Se till att du stänger av spelet Ordentligt så att du inte förlorar Några besparpilerna jävla om ja, det är för att jag rage var varje enda jävla gång jag spelar det här förbannade spelet. Så, så, pappa. tänkt på blodtrycket. Jag vet. Jag har inte tagit, tagit mig med för dagen. Mest jag tänker blodtrycket lite grann. Men mm. eh, om vi säger så här... Det, att det, jag håller med, Fredrik. Det är inte det snyggaste spelet. Som jag kör på Xbox 360 så finns det inte så mycket jag kan modda eller sånt där. Men jag tycker att det är tillfälligt till stämningen för spel. För det är ett dirty and gritty spel. Det är mycket som går emot den. Man kommer dö väldigt mycket, så jag, tillför, jag tycker att det tillför lite grann till stämningen av själva spelet. Ja, det är sant, förstås. Så, men att det är grymt elakt mot den ibland. Man, man tänker så här, ja oh, vad skönt, det är bara en, ett, en liten skelettgubbe som kommer emot mig. Ja, det går Där står fyra stycken till. Jag är fast i en fälla här. Vad gör jag? Jag kan inte komma ifrån. Ja, det är lika bra jag dör. Sucko, jag hade 6000 själar på mig. Fuck, ni... Okej, okay. Det är väl bara starta upp och jobba med sakta men säkert tillbaka till det där alla själar var. Och sen dör du på vägen. Och det dör man på vägen och då fienden. finns det inga skälar kvar. Mm, det, är då är det, man, det är då man sitter med handkontrollen i handen, man hör hur det börjar knastra i den. Man bara, jag tror jag ska stänga av spelet innan min tv går sönder. <skratt> och då går man fram och trycker av strömknappen på allt och bara, klick, jag love that <laughs> Låt mig säga så Mitt temperament har liksom varit upp och ner När det har kommit det här spelet man, man, man sätts ner i soffan Har handkontroller och man bara, Ska jag verkligen spela här Jag är på gott humör faktiskt just nu Vill jag verkligen förstöra resten av dagen Genom att spela det här jävla spelet <laughs> Ja för det är veckans spel Vi ska spela mycket av det Fine Klick, Startskärm Mm, stäng av. Jag, jag är inte tillräckligt <laughs> dåligt humör ännu så jag skit. Jag, jag väntar ett par timmar att jag är på dåligt humör eller någonting händer. Då kan jag går det. <laughs> det ger en väldigt bra positiv outlook på ditt liv också. Så jag, säger så här, jag väntar tills jag blir på bättre humör. Det kommer, eller sämre humör. Det kommer hos smart Sämre humör. Ja, ja, precis. Jag går och tittar mm, på det. Jag kan titta ut i de fönstret. Oh, nej. Skakar handen åt honom och säger: jag är ungdomar. Det, det är folk. Fram med käpp till det. Nu kanske man spelar spel. Ja. Men utav det här, jag tycker <laughs> det är ett väldigt utmanande spel i alla fall. Det är ju ingenting som man sätter sig ner och tänker att Jag tar att spela ett par timmar För det är ett enkelt spel, jag kan komma någonstans i spel Det är mer att sätta sig ner, grinda en massa För att kunna upp, komma upp i nivå Så att man blir någorlunda bra Får en någorlunda bra karaktär Så man kan ta sig förbi lite svårare fiender Man lär sig taktik hur man ska ta ut vissa monster och sånt Och sådana mm -hmm. som jag inte ens pratar om Jag känner att blodtrycket bara stiger här just nu och Jag har inte spelat igång så där. Ja, Det är liksom tufft men jag tycker för den som är ute efter en utmaning så rekommenderar jag det väldigt varmt. För det är ju, det är fort, det är, man blir sur såklart raids ragequitta, men jag tycker det fortfarande är ett väldigt kul att spela när man kommer in i det och man tänker, när det går bra så är det riktigt kul att spela. Mm. Men sen kommer de där små svackorna och det är då handkontrollen sitter... Man ska bara köpa en sån här Wii U band och sätta fast att de, man inte kan kasta den ur handen nästan att den hänger kvar i ett snöre. <laughs> Men att det jag rekommenderar väldigt varmt och jag kommer ju köra vidare på det någon gång igen. Kanske vänta ett tag nu efter att vi har haft som veckans När eh, du känner att du behöver bli på dåligt humör. När jag känner på att bli dåligt humör, precis. Det är för, för fint fin dag, solen skiner grönt, gräs, fåglarna kvittrar ja. jag tror att jag spelar lite Dark Souls för jag känner att jag vill vara på dåligt humär ja, mm. man, man ser någon går ute på en fin park och sen så hör fåglar kvittrar och allting är glatt och solsken och helt plötsligt så hör man bara svordomar ur en lägenhet och hela området <laughs> blir mörkt det är bra att du påminner mig, jag ska ha balkongdörren stäng när jag spelar här i sommar så jag tänker att vi har ju, det är barn som leker utanför, vi har i parken utanför här så jag tänker att vi kanske inte ska utsätta dem för så fina ord i sin, li, i sin liten ålder. Mamma, är fitta. Nej, shush, shush. lyssna inte på vad han säger. Oh, nu går vi från parken, barn. Oj, oj, oj. Nu är gamla gubben Larsen sur igen. Han spelar <laughs> mm. Så bör spelet är är... komma med varningstext där. spela inte i närheten av barn. <laughs> Spelar inte i närheten av någon Har du ett moment? Spelar inte det här spelet Har du en stor fin tv? Spelar inte spelet <laughs> I uh, Twitch-chatten uh, så ser vi att uh, Solid Ang Anger skriver att Det här var so FromSoftwares första PC-port Så det kan vara värt att tänka på faktiskt att uh, Som första PC-porten då uh, Den här Prepare to Die Edition Så är det för förvånansvärt uh, funktionabelt Vad gäller handkontrollen tycker jag Mm. Och jag kör ju med Xbox-kontrollen till den här, där tilläggas. Jag tycker det funkar väldigt bra där. Sen att spelet i sig kanske inte är riktigt så tydligt med vad man exakt ska göra och hur man gör det. Det vill säga, ja, hur ska jag kicka, hur ska jag sparka? Ja, har du missat det i början och då... då så får du antingen köra om hela skiten, eller så får du ta hjälp av någon eh, duktig snubbe som, som kan <gör> spelet utan att minna, som jag fick hjälp av då. Bara mm. ett tips? Det är så här, ha en erfaren veteran vid sidan av om du är mm. ny ute i Dark mm. Souls. Precis. Det är de som sitter med alla tabletter och alla små fina burkar med olika tabletter, såhär. du börja spela? Klick, den här tabletten. Den här tabletten. Oh. Eller under kan du börja spela? Ah. <gör> Men Max då? Ska hoppa till mig? Det var ju det var ju intressant. Jag har ju spelat det här spelet för länge sedan och gick tillbaka och petade lite på det nu. Och jag spelade ju väldigt mycket Demon Souls på Playstation 3. Och... Jag hade kört det spelet rätt mycket så att men jag kom halvvägs igenom det tror jag. jag kommer inte ens så långt det här spelet är men jag hade spelat rätt mycket på det så att när jag började spela på Dark Souls så sprang jag runt lite i början och sa att ja ah, jo men det, det är som, som tidigare, jag känner igen mig här det är samma spel som förut, jag kan grunderna och det var ju ungefär samma det var lite nytt det här jag kände mig inte stadgad någonstans för att i Demon's Souls så har du ju en man ska säga en bas, en hub där du går tillbaka till, där du kan köpa mycket saker och sälja mm -hmm. saker och eh, spara i kister och lägga undan equipment och sånt och sen besäga, ah, ja nu ska jag ge mig på den här världen istället i eh, Demon's Souls så var det mer att du springer bara från ställe till ställe och vid Bonfires blir det här stället där du eh, går runt saker vad jag förstår men eh, ja, det var eh, spelet är ju intressant det är ju en väldigt unik genre som har blivit mer det har ju funnits mycket, just den här typen av spel, jag skulle säga en hardcore spel på sätt och visa att de är väldigt oförlåtande. Det finns mycket platformer som egentligen håller sig till samma genre tycker jag, där, där du dör väldigt, väldigt lätt. Men nu är det, finns det i 3D på något sätt och vis, någon third person grej, så att det är svårighetsgraden sätter den i sin egen genre nästan. Jag kommer ju bara ihåg att att besegra en boss i Demon Souls eller Dark Souls så... Uh, man känner sig verkligen att uh, jag har uh, lyckats med någonting. Det är en achievement bara i skär. Man behöver ingen mm. ting som ploppar upp i hörnet som säger bara, achieve du har besegrat den här bossen utan man kan gå och säga till någon annan, du jag besegrar den här bossen. "Ja, hur gjorde du det? Och mm. det är varje gång du, du stöter på ett stort monster, det är inte för att det ser häftigt ut utan du vet att det är ett stort monster, han kommer förmodligen döda mig på ett slag. Så att du ser verkligen det är en helt annan atmosfär och känsla på det spelet än många andra Jag säger det att många spel skulle jag aldrig välja sköld. Jag skulle säga tvåhandat svärd eller två svärd eller någonting på sånt sätt skulle jag förmodligen välja Men i det här fallet så fick jag tag på tvåhandat svärd i Dark Souls Och man kan få det rätt tidigt med lite om och men Men det går att få tag på och började svinga med det Och så märkte jag att det är ju stort och tungt det är ingen såhär anime-liknande att du kan bara sippa runt och dodgea och, och hålla på hur som helst. ändå du svingar ett slag kan ta ett ordentligt tag. Så att, ja, det var, det var... Då var det spjut och sköld, för då kunde du hålla upp och blocka medan du attackerade med spjutet, så du släppte inte garden. Mm. Det var... Uh, taktiken jag körde med, och jag brukar aldrig köra med sköld som sagt, och det är just för att det är så svårt. Man är rädd för att gå in i ett nytt rum, man vet inte vart det kommer stå en pilbogsskydd och skjuta in i ryggen, eller jag går in genom den här dörren och runt hörnet så står det något, någon fiende som ska hugga mig i ryggen. De har filen. Mm, Men det känns som sagt... Eh... Man kan ju få de här rage-momenten då man har sprungit igenom ett område flera gånger. Du för att alla fiender är och du säger ja, döda den. Spring hit, döda den. Spring hit, döda den. Spring dit, döda den. Okej, okay, nu plockar jag upp mina gamla skälar. Okej, okay, nu är jag på den här bossen. Och sen så ja, nu dog jag igen. Och sen börjar du springa tillbaka. Och så är det någon så här vanlig fiende som du tänker, du, du är för snabb. Du bara att, ja men det här har jag gjort hundra gånger. Det här kan jag inte misslyckats på. Och sen råkar man trycka fel eller så... Blir man träffad av något man inte borde bli träffad av och dör igen Och då blir det, ja då var all den tiden borta Då var det bara att ta det lugnt andetag och börja om igen Eller springa åt ett annat håll mm -hmm. Men jag tycker spelet är mycket intressant och det är definitivt unikt Jag tror det är därför det fick sån, sån popularitet Men ja det är egentligen allt jag har att säga Jag kan inte säga att jag har spelat jättemycket Dark Souls, men jag har kört igenom ett par bossar i alla fall, men inte mer än så. Det är väl helt okej ändå, tycker jag, med tanke på vilket spel det är. Mm. Ja, ska vi hoppa till Lotta och se vad hon har att säga om spelet. Mm, ja, det kan vi göra. Jag är ju en liten underlig midget i det här. Du sa det att man, man lär sig ganska snabbt att vara rädd när man går in i ett nytt rum. Jag kommer ihåg vad som hände första gången jag såg första bossen. Det är så att när jag spelar ett spel som jag tycker verkar vara lite roligt så får jag lite hybris. Och jag får väldigt mycket adrenalin och då min naturliga reaktion när jag ser den här fem meter höga demonen på fyra ben och två armar och en klubba som är tre gånger större än mig är Yes! Jag tar honom! Um... Ja, det är attityden man ska ha i Dark Souls. <laughs> Ja, men han störde mig. Jag höll på att göra sönder krukor. Det var ett rum fyllt av krukor. Det är klart, jag måste ha sönder dem. Och så kommer han och avbryter mig. Det är klart han ska dö. Men, men, men, men. Efter det så lärde jag mig att ja, man kanske ska tänka lite ibland också. Eh jag fick inte ett enda sånt här ragequit-anfall jag blev inte arg eller sur någon gång hon tar det men det är, det är en liksom personlig trait som du har på något sätt, jag vet inte, det är samma sak när du spelar fightingspel spel det spelar ingen roll, hur mycket stryk hon får hon vill bara spela mer och jag förstår inte på det, jag ser det bara som en välsignelse excellent, excellent Ja, men alltså, jag tycker om det här att spelet inte håller den i handen. Jag, jag tycker om att om det dörpar upp så får du betala för det. Och ärligt talat, jag spelar ju spelet för att jag tycker det är roligt att spela spelet. Okej, okay, visst, jag, jag gjorde något riktigt dumt. Senaste timmens spel är nu förlorat och jag måste försöka göra om det här skitsvåra en gång till. Ja, det var ju fånigt. Men om jag inte tyckte om att göra det från början... Varför gör jag det då? Kom igen, jag, jag sitter med det för att jag vill leka. Men det är bara min personliga åsikt. Jag är som sagt lite konstig i det. Ja, visst, grafiken. Man kan se alla vertices överallt. Man, man kan se hur allting är uppbyggt. Men som sagt, det, det bidrar till den här lite gritty känslan. Uh, jag kör ju med en uh, PS3-kontroller uh, emulerad till Xbox-kontroller. Uh, jag kan avslöja att det är lite av en utmaning om man inte är van vid analogstick, vilket jag inte är. Och att nu kontrollera uh, movement med en och kameravinkel med en, uh, det tog mig en liten stund att vänja mig vid. Särskilt eftersom jag spelar Sorcerer Eh, innan jag eh, lärde mig hur man lockar på ett target. Eh, att då försöka liksom styra ordentligt eh, innan jag sköt av den här maginen. Det var utmanande. Eh, men eh, ja, underhållande. Eh, som sagt, särskilt om man har mage för eh, att du, du kommer att dö. Jag menar, det heter Prepare to die edition. I mean dudes. De kände det att PC-spelare som kanske inte har spelat tidigare spel måste vara förberedda. Mm, precis. precis. Ehm, och det är ju som sagt då gjort av eh, FromSoftware eh, grabbarna ehm, och publicerat då i Europa av Namco Bandai Games. Ehm, samma grabbar som har gjort bland annat de här Naruto den fighting-spelen och mm. tecken. Ja, som alltså har publicerat dem. Ja, men det är inte någon som ja, har skapat dem. Det är precis, kul ursäkta. att de drar hit. Alltså. Vi får ju se... Uh, det är från Softwares nästa som är där, Bloodborne. Mm? Precis. Det ska bli intressant. Där har de ju gått uh, rent... Vad jag förstår så är det... Det finns inget sätt att blocka någonting utan du kontrar mer slag och du får HP tillbaka när du lyckas göra en kontering bara offensivt attack på hela tiden, men ja, det blir en helt annan grej att det, men det känns som att de har, efter att ha gjort tre stycken Souls-spel, om man säger, så känns det roligt att de går vidare ändå med lite, ett ett nytt område, den är just, utspelar sig i mm. Victorian London liknande. Atmosfärde känns lite att like Witch Hunter springer runt med, ja, nej, det, blir, det ska bli mycket intressant att se det, det tror jag många kommer spela och skaffa. Mm. Någonting också som jag var väldigt glad över, eh, det är ju viss eh, interaktivitet över nätet, vare sig du vill eller inte. Eh, man kan ju aktivera så att man kan hoppa in i andra spel och också bjuda in andra till sitt spel. Eh, det är inte alltid tillrådligt eftersom det inte är alla som spelar det här som är snälla, sator, rara spelare. spel eh. spelare, ja. <laughs> mm det är oftast inte Final Fantasy-spelare eller hur uttrycker man det? Mm, ja, så kan man ju se på det. Eh, men det är roligt de här små, man kan ju lämna kommentarer eh, över banorna. Och, Treasure ahead och sen är det ett stup menar du? Mm, precis. <laughs> eh, eller en eh, kommentar någonstans som ligger precis så att man har ställt sig i en danger zone eh, och när man tar så lång tid på sig att man stannar, man läser kommentaren så har man stått där för länge så att man kommer bli splattad. E och så står det någonting med e danger ahead eller någonting. Ja, mm. tack. Tack. gulligtare". av <laughs> dig. Men det finns ju hjälpsamma kommentarer också e som faktiskt varnar för fiender. Eller skriver e upplyftande saker som tears ahead e och prepared to cry. E Då blir man så sådär glad. Ja, du har läst mina kommentarer. <laughs> Ja. Eh, och också en upplyftande sak. Eh, det här, Dark Souls Propaganda brukade ju köras via eh, Windows Game Live. Eh, gör det inte längre eh, av förklarliga skäl. Alltså, det är eh, bara bra nyheter egentligen. Inte för de som hade karaktärer Games Windows Live sparade, men ja. Nej, det, det fanns ju tydligen sätt att eh, få med dem eh, om man bråkade lite. Men jag såg också att Om man skaffar spelet efter den 16 februari Så kommer man inte heller behöva Böka någonting För att när man köper spelet så måste man Dra det ifrån Windows Game Live Så att man inte behöver Försöka logga in på dem igen Men gör man, köper man spelet Efter den 16 februari så behöver man inte Fixa det längre Det ser man, det ser man men trots i alla fall att jag sitter på ett horribelt instabilt internet eh, där hemma med en package loss som inte är utav denna världen så kör spelet väldigt smooth eh, med vettig FPS. Jag hade ingen FPS-counter men åtminstone 60. Eh, ingen, eh, inget lag eh, eller någonting sånt heller. Um, så att även om spelet ser lite äldre ut i och med den här grafiken så är det ingenting som det, det är inte äldre prestanda på det, lyckligtvis mm, Det är kul att höra uh, men då tror jag, har du något mer att tillägga låta frösten? Mm, nej, jag tror inte tror jag men... hoppas att det kommer spela ut det. Ja, För det, det blir roligt. en utmaning att se Mmh -hmm. Men ska vi se. Det känns som att det är ett rekommenderat spel från alla. Jag vet inte vad Danny har att säga om det. Jo, alltså jag sa folk som tycker om utmaningen då rekommenderar det starkt. Ja, man då... Kort temperament så kanske, kanske en liten varning. Spela i värderat rum. Precis. Kort temperament och högt blodtryck. Ingen och, mycket, bra och mycket tabletter bredvid. <laughs> Ja, men vad, ska jag säga, vad är veckans spel? Nästa veckans spel för de som vill spela med oss hemma och vidare. Det känns som ett tv-program för er som spelar med hemifrån. Nästa veckans spel kommer vara Dust, An Elysian Tale. En action broader i snyggtecknad stil. Yay. Mm. Inte, har ni någon av er spelat den tidigare? Icke. Jag har spelat den tidigare. Ja, det kan ha hänt Ja det blir intressant, det blir många som får testa det för första gången då mm, mm. Men med det sagt då går vi till nästa segment Och det är ett nytt segment vi har den här gången som vi kallar för veckans diskussion Och det är om vi har fått in ett väldigt intressant lyssnarmail Eller bara en allmän diskussion som vi har känt är aktiv just nu Så använder vi det här segmentet för att diskutera det lite i, i, mer, i mer djup så att säga Vad, vad är veckans diskussion denna gång? Ja, veckans diskussion denna vecka är förhandsbokningar. Och det här fick vi in i ett ett läsamejl som jag tänkte att jag skulle läsa upp lite grann här. Sätter på sig gamla läsarglasögon och ser medan ja. jag tar upp papperslappen. Ja, bara så brukar jag förhandsboka. <laughs> Sorry jag var en dödandas. Nej. <clears throat> Tjena gänget. Jo, jag ville bara höra efter lite. Först, jag har en fråga. Brukar ni förhandsboka spel... Och hur ser ni på förhandsbokningar i sig? Är det att köpa grisen i säcken eller vad? Jag förhandsbokade en del förr, men numera gör jag aldrig. Kollar hellre recensioner, förhands och annan info om ett spel numera innan jag gör en förhandsbokning. Det är rätt smart att göra, det skulle jag hålla med. Jag har ändå hur många ospelade och knappt på reda spel på min PS4 och framförallt Steam-bibliotek. Så varför inte vänta, känner jag. Men som sagt, hur gör ni? Och vad tycker ni om detta förhandsbokningsrejs som sker numera? Ja. ja. Vem var det ifrån förresten? Ja. Det är från Jimmy Magnusson. Mm. Mm. Tackar det okay. för mig Men det, det är ju före Hur länge har det inte funnits pre-orders? Den minsta mm. tiden. Ja. Och man kan ju finnas väldigt många anledningar till varför det finns. Och man kan ju också diskutera inverkan den har. Jag tror det kan göra både positivt och negativt, men det har ju blivit väldigt mycket med pre order bonuses och sånt liknande som har kommit på grund av att det finns pre-orders. Och man får ju fråga varför, om man, man ska förklara det här från grunden, varför vill ett, eh, ett företag ta in pre-orders? För att få pengar. Ja, och det är väl mest för att få pengar. Behöver de verkligen ha det, det känns som att det är en marknadsgrej nästan att säga att vi vill ha in pengar så att vi vet hur många som kommer köpa det här spelet innan det är släppt. Jo, men precis. Det blir ju lite en marknadsundersökning. Hur stort sug är det efter här egentligen? Eh, hur mycket ska vi piska på våra stackars kodslavar att göra ett bra spel? Och hur mycket ska vi piska på dem att faktiskt bara få ut det så vi kan börja med nästa? Ja, det känns... Jag kan ju förstå ett stort spelföretag som har... Nu talar vi över hundra anställda. Då... Det kommer ju finnas delar i ett spel som som inte alltid arbetas på. En del måste göras först innan en annan del kan påbörjas. Så när man är på den andra halvan av delen så står de första och inte gör någonting. Med pre order så finns det pengar att kanske betala dem och sätta dem i form på nästa spel. Så man kan förstå företagsmässigt att det är bra att få in pengarna lite tidigare. Om man ser så För det tar så lång tid att göra ett spel. Mm. Men vad det gör med mot community om man säger så, det finns ju mycket när man köper på pre-order, då har du ju betalat fullpris och eh, du kanske får en bonus här och där men du vet ju inte ens om spelet är bra för spelet är inte släppt än Så att om det finns ju sånt sätt att ja, nu har, vi, nu har vi fått in pengarna nu behöver vi inte jobba mer på det här spelet kan ju också vara tanken på ett företag Jo i och för sig, men å andra sidan så känns ju det som en taktik som inte håller jättelänge. Det stämmer nog fruktansvärt mycket, men jag tror inte det förhindrar dem för att göra så. I och för sig, jag menar det är ju inte en helt okänd taktik att man låter ett företag gå i konkurs så småningom när man har lakat ur allt man kan ur det, och sen startar man ett nytt. Mm, ja, det är möjligt. Men hur ofta, om jag får avbryta där, men hur Absolut. ofta gör ni förhandsbokningar? Är det väldigt, väldigt ofta är det, är det en viss typ av spel, alltså om det är bara limited editions av spel, eller är det rent allmänt även på standard retail editions? Liksom? Uh, hur ser det ut? Det beror väl på lite. För min del så är det väldigt. Uh... Om det är något litet, jag ska säga, unikt spel som jag säger, speciellt till exempel Fighting-spel på Steam eller liknande. Jag vill att Fighting-spel ska komma in mer till PC. Då känner jag att jag vill stödja det här, därför pre jag. Mm. Men annars så blir det bara att om jag ser fram emot ett spel och det finns en pre på det, då är det mer att, ja men jag, jag köper det här nu för jag kommer ändå köpa det sen. Så att för mig så spelar det ingen roll. Jag hade förmodligen ändå köpt det på... Day one om man säger Är det så ett spel som jag är ja, Jag väntar lite och får se på det här Då det är klart då köper man ju inte på pre-order Utan då väntar man ju tills det kommer ut Och ser vad folk säger om det mm. Precis och Jag And... kan bara svara för min egen del Att de pre-orders jag gör Är i princip enbart Det finns säkert något undantag någon gång Men överlag så är det enbart Limited editions av olika spel då. Och det är inte särskilt ofta Heller det men då är det ofta ett spel som jag har sett fram emot väldigt länge jag har läst på det. För oftast, eller nästan alltid, så är det spel som är i en spelserie, till exempel. Om det skulle vara nummer tre i den och den spelserien. Så säger jag, ja men det här, jag vet hur utvecklaren, vad de går för. Jag har sett bra resultat från någon tidigare. Och spelet i sig har en särskild plats i mitt hjärta den, den Så då, då känner jag, ja men här vill jag faktiskt göra mer. Ja, och man vill ha allt man kan från spelet. Mm. Mm. Men då, då är det i så fall de här special editions, alltså kanske får man en box eller en låda, eller framförallt lite artwork, lite eh, kul bonusmaterial och sen om man naturligtvis också lite mer content såklart. Um, men för mig, jag tycker just det är intressant att få en, en större helhet i processen. Som, eh, som de oftast visar då Kanske till och med en, en Blu-ray som visar en, en, en, en film om hur En dokumentär om hur de faktiskt tog fram Spelet till exempel, det tycker jag kan vara kul mm. eh, Annars Överlag så pre jag aldrig eh, Jag var på väg att pre Dragon Age Inquisition För de hade någon mega eh, Typ skattkist eller vad det var för någonting. Men Jag avvaktade Och jag förhandsbokade ingenting och sen när det hade släppt så kollade jag hur mycket pengar jag hade, for ut till mediamarkt och köpte bara rakt av Dragon Age och Far Cry jag sl slinka med också um, så så var det då men det var ingen förhandsbokning men så ser det ut för mig i alla fall och jag tänker tänka mig att och det, jag skulle nog inte förhandsboka det standardversionen av något spel uh, om det inte är något som sagt någon special edition eller någon liknande som kommer Annars så springer jag bara ut och köper skiten när det har släppt Sen om det är ett par dagar För jag har Jag, jag har gott om spel i mitt bibliotek Väldigt mycket spel I alla bibliotek, om det är så är Uplay Eller Origin Eller Gamersgate Biblioteket eller Steam Och så vidare Så finns det gott om material att köra Så jag, jag brukar Jag brukar vänta så Mm -hmm. um, jag, jag brukar väl egentligen också vänta om If they don't make it worth my while Ja yeah. uh, <laughs> Ja men om det är någon sådär Förhandsboka nu för att få det här Så ja då, då kan jag bli medlurad uh, Jag är tyvärr inte så um, planerande som du Max Att jag funderar ah, men, Det här vill jag verkligen sponsra Jag vill visa att det finns en marknad för det här Däremot, om jag hittar ett bra spel eller en bra idé på typ Kickstarter eller en annan crowdfunding-sajt så är det mycket möjligt att jag lägger ut en slant för att förköpa spelet där. Men, men annars så brukar jag nog vänta egentligen. Den egna del så är det ju lite grann det här jag, jag kör väldigt sällan där som man sa grisen i säcken utan när det är ett spel som jag verkligen vill ha, eller en serie som Fredrik också sa att jag har vissa serier som jag följer. Kan jag kan ta till exempel Assassin's Creed, Batman och Dragon Age är serier som jag följer. Spelar. Mm. Då vet man ju vanligtvis att vad man får i Assassin's Creed. Du vet exakt vad du får i nästa spel. För det, det är nästan exakt samma motor, uppläggen är samma. Batman är jättebra och då man vet vad man får ut av Rockstar. Så det är på sådana spel som jag har förhandspråk för att jag vill ha lite extra bling-bling Om man vill uttrycka det så, med extra godsaker i boxen och sånt Tyvärr var jag en av de idioterna som köpte Alien Colonial Marines <laughs> Förlåt att jag skrattar högt åt dig Det har du jag gjort så många gånger, tank. varenda gången jag nämner att jag har förhandspråkade det här spelet För att jag föll för marknadsföringen där liksom, det såg så snyggt ut, man såg Taylors Vilket senare kom ut att det här är ju inte vårt gameplay som vi har med i spelet Så... Jag får mm. väl skylla mig själv. Så där gjorde jag ju en, definitivt en grisning i säcken, att det var liksom en chansning att det såg bra ut men det var ju inte det som vi fick i slutändan. Ju. Men det är väl det enda spelet som jag skulle kunna säga egentligen. Annars så är det bara spelserier som jag verkligen vill ha, som jag köper, Collectors Edition och då förhandsbokar jag vanligtvis bara. För jag vet att en del är ju liksom limiterade, de flesta är ju inte, de säger ju Limit Edition, att det finns ju mycket som helst utav dem. Mm. Men uh, ifall, det, ifall det bara var ett spel som jag tycker verkar intressant Så köper jag bara standard påvan. Det är ingenting jag går ut över För att köpa, för att få extra mm. Limited edition, only 5 million copies Precis, Precis, det är ju det Det är ju försäljningskäpp och kallar dem för de här Du de säger limited edition, du får med några, några DLC till mm. Och så, men egentligen Det är inte så speciellt för att och de flesta spel där som är limited i frågor om DLC det kommer till slut komma ut. Det är den gemene man att det finns ju till slut att köpa från spelsajter eller direkt i deras in-game store. Precis. Det intressanta är intressant där, just om bara för att knyta in lite men jag köpte som sagt Far Cry 4 då samtidigt som med Dragon Age och där var ju limited edition som det stod på. Uh, och det tänkte jag på då. Så jag tänkte, ah, men ha, finns det någon vanlig? Nej, det fanns ingen vanlig, och det såg inte jag i någon annan <laughs> affär. Det enda som fanns var Far Cry 4 Limited Edition. Finns det? Ah. Uh, Okej. Okay. Mm, jättebra. Men, men, förlåt. <laughs> mm -hmm. Jag vet att vi tar, vi tar till exempel Dragon Age senast senaste här nu. Att det finns ju att köpa i, i, på Xbox och finns ju att köpa. Jag tror det heter Deluxe Edition DLC Om man kan köpa så får man med allting som följer med Förutom det materiella tingen då så mm. På det sättet kan man egentligen Vänta ut och köpa varandra ifall, ifall man vill spara lite pengar så tar man och köper vanliga standardiser Och så köper man DLC senare Ifall man bara vill ha För att få lite extra speltid och sånt Men jag, jag vill ju ha allt extra gott och sånt mm. Jag är lite en, en nöt på den biten När det gäller sam, mitt samlande på min spelhylla Så står min, alla mina Collectors Edition boxar Ja, men det är väl frågan små, små hur det är väl frågan hur mycket av en fanboy man är, liksom. Mm. Eh, om, eh, om man är någon som squealer så fort man får höra att eh, den studion eller den Mänta. serien så är det Limited Edition? Ja, precis. Ja. Alltså, visst, absolut. du är det klart man förhåndsboker. Eh, det är i alla fall så jag går tillväga. Eh, mm. <laughs> men, eh, ja... Nu, nu ska inte jag säga någonting. Jag köpte ju uh, Dead Island Riptide Zombie Bait Edition bara för att det var en fånig zombie-byst som följde med. <laughs> det är Klar. liksom en En, en byst liksom. det är inget huvud, det är inga armar, det är liksom bara en torso utav en kvinnlig zombie. Och jag tyckte att det var ah. så en så kul fånig grej. Så jag bara, ja men jag måste köpa det. Den var inte så dyr heller, tyckte jag. Det var liksom en sån grej bara för att ha. Mm. Perfekt dekoration på hyllan som folk kan sitta och snegla på sig. Vad ja, ja. är han har? Jag fattar inte. Bra icebreaker. Righty, Precis. Kanske dags Här, att här, gå här är prat. min idealkvinna. Oh. <laughs> Utan armar eller huvud. Äh, det låter så mycket mindre då. <laughs> en aning mindre. <laughs> Nej men sen kan jag också känna eh, som, som utvecklare även om jag som spelare som konsument är fullständigt öppen för idén med förhandsbokning särskilt om det är franchises eller så som jag känner till är det helt nykomling då, då vill jag ha lite mer kött på benen eh, innan jag förhandsbokar Precis. Eh, men däremot som utvecklare så känner jag väldigt starkt att jag vill inte sälja någonting som inte är klart det, gränsen går väl någonstans vid crowdfunding för att vid crowdfunding om jag inte levererar så kommer den som gav mig bidragen att få, få tillbaka sina pengar men det här att att lägga ut på Greenlight till exempel eller GoGo -Go och så vidare spel som inte är färdiga Tycker jag bara inte om tanken på. Eh, utan jag vill kunna visa för eh, spelarna, för användarna, en färdig produkt. Just så att de inte behöver köpa grisen i säcken. Och tycker att ja, men, det här är det du får. Vi tar bara som exempel där. Till exempel Assassin's Creed Unity. Som, jag är en Assassin's <laughs> och, jag, och jag vet det som... Det kommer ta ett tag för mig innan jag får en Xbox One. Så vet jag att då kommer alla buggar och alla kinkar vara borta. Men att hade man köpt det nu efter att har läst så mycket skit som det har varit med, de släpper det ett halvfärdigt spel och förväntar sig. Mm. Och det har ju folk som har förhandsbokat bokat äh, den här superduper Collectors Edition som jag kommer köpa på en vecka då. Men äh, att folk har betalat dyra pengar, det här är utgåvor som är över tusen lappen Och så får man ett spel som knappt fungerar. Det är ju fast man, och det här är ändå ju vet vetskama att vi vet hur spelen kommer att vara. Men att de fortfarande släpper spelen Som är ifungerande det, De största grejerna i spelet Inte fungerar Det är ju verkligen mm. Att och det... tycka att alla som köper är idioter och De kommer köpa våra spel Så vi släpper och Sen släpper vi några patchar lite grann efteråt Det, det funkar Jag... inte i längden, ja. nej, nej, Det känns ju verkligen som det värsta Okej, okay, visst, förhandsbok är en sak Men att faktiskt Tvingas släppa ett spel Som man vet inte är färdigt det, uh, det måste göra jätteont. Det, det är då som uh, man tycker som CD Projekt att de skjuter upp sina spel. De säger bara, nej vi märkte att det blir så, så mycket större än vad vi trodde. Så vi skjuter upp det ett halvår och tar ut mm. alla de största buggarna som går och skjuta just nu. Det är klart det kommer släppas med buggar. För det här gick de ut med och sa att det kommer finnas buggar. Men det kommer vi få beta ut senare, sakta men säkert att de valde att skjuta upp spelet fast de vet att folk vill ha det nu. Så väljer de fortfarande att skjuta upp det med x antal månader för att tänker att vi, vill inte, vi, vill, vi som företag vill inte släppa ett så här här spel för att troligtvis mm. har de ju sett alla andra som släpper, det är väldigt många, EA och uh, Ubisoft har ju släppt väldigt många spel som varit så buggade så att de väljer att vi vill inte vara en del av den här franchisen som, som gör våra kunder besvikna på direktan. Precis. Och jag menar, ta bara, ta bara Blizzard, till exempel, med Starcraft 2. Nu, visserligen så hade de ju en hel del eh, luft under vingarna i med eh, WoW och så vidare. Och framgångarna på den kanten. Men eh, i och med att de drog ut så enormt mycket på Starcraft 2 och inte bara lyckades de göra en positiv grej av det. Att eh, de, de skapade det här suget, de, de lyckades hålla fast i suget så länge. Jag menar, bara deras tra trailer där med kommentaren It's about time! Eh, sådana sådana metagrejer eh, blir jag lite knässvag för. Eh, men de, de lyckades ju till slut släppa ett vettigt spel och det känns som att det visar respekt också, inte bara mot spelarna, mot kunderna utan också mot teamet. Att de fick visa, ja men det är det här vi kan, det är det här vi är bra på, det är det därför vi är anställda. Mm. Jag tycker så synd om de de som utvecklar och gör spelen att de har liksom de här kostymsnubbarna som står liksom bara vi måste släppa, vi måste släppa släpp, släpp, släpp, släpp, släpp. Vi är inte klara, det är liksom 58.000 buggar spelet fungerar inte, vi måste släppa det nu. Fine. Mm. De har ingen val, de vill de vill inte få sparken på dräknaren, och jag tycker så synd om dem, för det är de som vill förvalta det som spelet står för. Det är liksom spelscenen att det här är vårt arv, blir ett jättebra spel, men att det ska släppas fort fort fort, vi hinner inte göra klart det. Jag tycker så synd om dem, att mm. för folk klagar ner, och de vet ju att det, det är inte vi som kommer få skiten, för vi kommer sitta och arbeta extra mycket för att fixa det här, för att det är så stor kritik. Jag tycker så synd om dem som gör spelen medan snubbar ner kostym. bara, ja men det är inte vårat fel. Vi, vi hade ett datum, vi var nödda att släppa. Bla, bla, bla, bla, bla. Ja, och de i kostymerna mm. är ju ibland som får medel i chatten här också. Att det är ju publishers som sätter press ofta på utvecklare också. Mm. Ja, precis. Och det är de jag, jag, större jag, jag tycker, som är ju Ubisoft. Stora företag, de har ju fortfarande pengar så varför kan de inte vänta? Skjuta upp det ett par månader. Hur, de vet att det kommer fortfarande sälja väldigt mycket och folk kommer att uppskatta att de får ett spel som fungerar från start för att varken Ubisoft eller EA har fått någon bra publicity liksom på senaste när det har varit så skit med spelen att ingenting fungerar från start varför inte mm. bara vänta på par månader för de vet att det, det är massvis med förhandsbokningar det är mycket folk det skrivs mycket om spelen Alla, folk tittar på deras trail och allt sånt där de vet att det här kommer sälja massvis varför inte bara skjuta upp så alltså. svårt kan det vara, det finns så mycket spel folk kan faktiskt vänta ett par månader till nu är jag varken ekonom eller marknadsförare, de har säkert sina anledningar även om jag antagligen inte håller med om det. Men jag tror att det bland annat kan ha att göra med att all publicity is good publicity. Det är ju möjligt men jag menar, har ni eh, försökt förklara det här med spel, vad det är som gör bra för sådana som sitter. Jag ska inte säga för sådana som faktiskt inte håller på att spela någonting. Jo, i och för sig. Jag menar, jag har försökt förklara så här, varför det är så roligt. Varför jag spelar så mycket dataspel, om man säger för arbetskollegor eller chefer och sånt där. Och säga att ja, men en riktigt rolig kväll för mig är inte att gå ut på krogen och dricka sig i utan det är att sitta inne vid dagsspelet. så säger inte att alla går ut och dricker på krogen för att roa sig själv, men eh, att sitta inne och spela och verkligen vad som gör spel bra. Det är många som har svårt att förstå det. Att man måste visa de här success stories på något sätt visa att, ja, men titta på mm. Blizzard när de tar sin tid, när ett spel väl kommer ut så släpper det kanske det köps tre gånger mer, det blir så mycket bättre publicitet och allt, men det kan vara svårt för folk att förstå tror jag, nu vet jag inte vad det är för folk som sitter på toppen i EA och Ubisoft, för att jag hoppas att de har varit tillräckligt länge för att kunna förstå sånt här, men jag förstår att det finns folk som inte förstår det här med att varför man ska hålla i och vänta på det och sen också, absolut. Och sen också så tror jag det kan vara en annan grej att de inte riktigt förstår, när man buggtester. Det handlar ju inte om att man spelar spelet en gång med en karaktär på en dator och tycker, ja men okej jag hittade inga buggar den här gången så att, ja men då så, då är det klart. Utan man måste ju faktiskt stresstesta spelet. Man, man måste sätta det i, i händerna på en användare för att användare kan vara lite speciella i huvudet ibland eh, och hitta på alla möjliga spännande saker som man inte hade en aning om att man kunde göra eh, och det är ju så man upptäcker buggar och att säga till förbror Kostymniss att ja, nej, okej okay. jag hittar inga problem när jag spelar spelet som jag gör på mitt sätt på min dator men det kanske finns någon som hittar buggar och att då få förebrokostymenister att förstå att jag vill försöka hitta personer som kan hitta buggar så att jag kan eliminera dem. Det tror jag kan bli bökigt. Allt, allt de ser det är bara liksom pengar, pengar. Du vill, hitta, du vill ha folk som testar det. Det kommer bara att kosta pengar. Och det tar ju tid. Och ifall det tar spelet, i tid kommer det kosta oss mer pengar. Pengar styr. Allt. Mm. Ska vi ta och avrunda detta ämne lite och gå igenom alla medlemmar här och få höra ett ord för dem kortfattat vad de tycker om pre -order. Fredrik, vad tycker du om pre-orders för, för min del, jag gör enbart vid specifikt utvalda versioner av spel av utvecklare som jag känner till sedan tidigare. Mm. Danny? Jag håller med. Det, är, det, är, det ska vara speciella spelserier som man vet vad man får utav dem, som man vet att spelet kommer att vara så här, oberoende vilket skick det kommer i jag, som sagt, jag förhandsbokar bara spel som jag vet att jag kommer spela skiten nu. annars förhandsbokar jag inte spel utan då, då är det en stor chans, då väntar jag hellre att se vad det får för recensioner Du förhandsbokar egentligen namnet Yes Så Lotta, vad tycker du? Eh, lite samma här. Eh, jag förhandsbokar om, om jag får någonting eh, coolt för det. Eh, om jag är en fangirl. Eller om eh, jag helt enkelt bara har hittat idén och tror väldigt mycket på den. Men då har jag kollat upp massa information om det också. Som utvecklare så tycker jag bara nej. Inte om jag kan undvika det. Jag förstår, jag förstår. Jag förstår. Eh, för min del så är det också om jag vill stödja ett spel och visa att jag vill att de här spelen ska komma in så förhandsbokade annars så finns det så mycket spel att spela redan att jag väntar tills någon säger att oh, det finns jättemånga bra förhandsbokade spel eller det här är ett jättebra spel, då köper jag det i efterhand som sagt så att det är så för min del Mm -hmm. Mm Ja, vad bra. Jag tänkte passa på där också. Bara göra en kort announcement då för de som faktiskt sitter och lyssnar på det här antingen direkt via Twitchen nu eller de som faktiskt lyssnar i efterhand via streaming eller nedladd, nedladdat avsnitt. Hoppa in gärna i vårt Steam, i vår Steam-community. Sök bara nödliv på Steam och bli en del av vårt community. Där har vi nu i diskussioner även ett underforum som heter Veckans där eftersnack där ni kan fortsätta diskussionen gällande de specifika avsnittens veckans diskussion. I det här fallet angående föransbokningar. Ja och med det så tror jag att vi drar oss ur veckans diskussion och in i Ska vi ta eventuella nördämnen? Jag tror att någon mm. vill tala anime här. Anime? Det är inte ens anime <laughs> egentligen. Tecknad japansk av Studio Ghibli. Mm -hmm. Du ville ta den du? Jag vet inte om jag... Vi kommer behöva ha den diskussionen sen i alla fall oavsett så är lika bra vi tar den på inspelning. Okay. Så vi får det överstöket? Ja. Då skulle jag vilja att vi börjar med dig Max. Vad är det vi, vi... vi pratar om här? Ja, det är väl Studio Ghibli, känner ni till Grave of the Fireflies. Jag vet inte vad heter den på svenska. Är det ens värt att nämna? Uh, ingen aning. Jag hade inte den bara det namnet. Det är möjligt att den har det, Jag vet inte. Eller bara eldflugornas grav kanske. Mycket möjligt, mycket möjligt. Uh, men äh, ja, nej, jag känner nästan för att gå. Jag vet att du vill höra vad jag säger Fredrik, men för att börja på en lite lättare ton om hur bra den här är så kan vi lika gärna <laughs> börja med, med med Fredrik här så kan jag gå och säga emot dig efteråt. Äh, ja. får jag bara flika in att ja, det är eldsflugan och skrev den heter på svenska. På japanska mm. heter den hotaru och no haka. Mm. Då så. Ja, först bör man väl säga lite vad det handlar om. Det... Många betraktar den som en antikrigsfilm även om ruxaren i sig inte riktigt håller med om det. Men det är en helt annan femma. Um, filmen öppnar egentligen uh, 1945 uh, strax efter slutet av andra världskriget. Där du ser då en ung pojke uh, som håller på att döra av svält. Uh, och det här är egentligen ingen spoiler nu, utan det är ju precis hur filmen startade. Börja med att han dör. Jag har sagt det men sen får man bra då start. egentligen bra ja start. det här börjar ju bra eller hur eh, senare så får man då egentligen följa då, eh, honom i vad kan man säga i en form av anform. hur han upplever allting igen där som har lett upp till hans stöd i princip han och hans eh, <lille>, lilla syra eh, men kanske Danny ja. kan förklara mer jag tror jag är minst insatta i den här. Nej, filmen. förlåt. Alltså, jag har bara försökt att hoppa där lite. Men eh, filmen det är det väl varför. Så. Mm. Filmen för mig blir extra stark för att eh, det handlar om barn och de påminner så starkt om mina egna barn. Då har det inte lätt inte. Ja, alltså det är just den. Uppbyggnaden av filmen är så pass sorglig så att det känns väldigt jobbigt att se på den i mitt fall. Men framförallt är just hur de porträtterar barnen i filmen som så pass levande och mänskliga som gör det så fruktansvärt jobbigt att se på. De känns verkligen som riktiga personer fast vi faktiskt snackar om en tecknad film. Ja, någon som har skrivit, hittat på och sen är det någon som har målat det här bara att de kan få så mycket liv i dem. Ja. Mm. Men det är ju så att det här tar ju sin plats i då Japan som sagt under slutskedet eller till och med efter andra världskriget i början. Då. Men det är ju egentligen du får se hela förloppet av ond, bråd, död i familj, hur kriget tar sig an barn och hur det påverkar dem psykologiskt. Hur man försöker hålla upp en form av styrka jämt emot andra fast det egentligen känner sig totalt uh, nere i, i, inombord så att säga. Um, för mig så var det som sagt väldigt svårt att se på den och jag ville nästan gå ur rummet ett par tillfällen. Men jag är lite sissig av mig. så. Uh. <laughs> du, det är, jag, jag har varit förbjuden ett antal år Att se den här filmen Just för att den eh, jag, jag fick höra att den skulle vara så fruktansvärt sorglig mm. eh, Och den är som sagt enormt välgjord eh, Och just det här som du säger eh, att, man, att man behöver visa upp den här styrkan gentemot mot andra eh, Fokus för mig låg ju väldigt mycket på det här Hur den unge pojken, hur, hur gammal kan han vara? 10 sedan? 14, eller? Ja, jag såg honom till och med. Eh, I alla fall, hur, hur han gör sitt bästa för att ta hand om sin lilla syster. Eh, trots att deras far eh, då är ju soldat och eh, sen. du eh... sa soldat, jag tyckte att jag förskörde... han är soldat. Jag... <laughs> ja. ja. Precis. Och familjen splittras och så vidare. Och hur inte bara så kan fruktansvärda saker hända väldigt fort i de här luftträderna. Mm. Utan dessutom så måste man ju faktiskt överleva dag till dag. Att, att lyckas få friskt vatten. Att lyckas ha någon vettig plats att sova på. Där man inte blir för kall, inte för varm, inte för smutsig. Hur man lyckas få mat för dagen. och Mitt i allt vi hör så ska man visa sig stark och modig. Och För mig så... Även om... Även om det är en väldigt sorglig film så kan jag mycket väl tänka mig att se om den när jag behöver påminna mig själv om hur stark människan faktiskt är. Mm. Eh, för att jag ser okej, okay, den eh, som sagt, den öppnar med att huvudpersonen dör. Eh, <laughs> så att, men jag ser väldigt mycket hopp i den. Mm. Att man kan hålla fast i det här hoppet oavsett vad som händer. Och det gjorde den fruktansvärt stark för mig Får jag trasha där nu? Ja vänta, ja, därför... jag ska bara säga det här. Det finns en hel del symbolik i det också Framförallt just med tanke på titeln på filmen Som är då eldflugornas mm. grav Och eldflugor i sig har ju som säkert Lotta kan gå in på mer En särskild betydelse inom japansk kultur då. Precis Eldflugor symboliserar ofta nära och kära Eh, och ofta väldigt stark, väldigt stark kärlek i alla dess former eh. Men Det är precis som att det här är baserat på en riktig historia Ja ah, okej okay. Av, av eh, Akiyuki Nosaka gjorde sin lilla syster under Diget och Han skrev den här boken i hennes minne Och minnast 67 Jaha. A Grave of Fireflies heter boken, mm. Mm. Mm. Ja, Nej, vad, vad kan man säga mer? Man vill, det här är en film som man, precis som ni snart kommer höra från, från Max, är, som, uh, som är något som alla pratar om. Uh, man, man ser filmen och man kommer ha något att säga om den i alla fall. Ja, det är svårt att uh, hålla emot, ja. Det finns liksom inte någon, någonting blasé, alltså någonting så här väldigt uh, bärst över det utan det är antingen att, antingen så att det här var det värsta jag har varit med om i hela mitt liv eller så är det samma ord fast man menar det positivt. Uh, um, mm. Och också, ja. oh, det måste jag säga, karaktärsporträtten. Uh, är inte bara de här fantastiskt starka barnen utan det görs väldigt skickligt över vad vad krig och sådana hemskheter kan göra mot folk som kanske inte mm. alltid har alla andras bästa i åtanke. Och hur, hur ful och elak människan faktiskt kan bli mot gemene man. Mm. Ursäkta, ska vi låta Max eh, Trasha? nu? Ja, så kan vi ta Danis. Ja, trasha och trasha ska jag väl inte direkt säga. Jag menar, först och främst för att dra det här vid en lättare ton för jag är ju ont i hjärtat på mig att sitta och lyssna på er med allvarliga toner ni har. Det är ju ett otroligt verk. Ett konstverk det här. Hur väl animerat... Det är ju alla Ghibli... Allt som kommer från Studio Ghibli är ju otroligt bra. Och att få liv i karaktärer, animationer och röstskådespelning, musik och cinematography till exempel såna här saker som inte ens finns i 2D tänkte jag säga eh, görs ju otroligt bra, jag kan ju inte säga något negativt på hur den är utförd, för mig så är det själva innehållet i den, jag tror att det som jag kan säga bra, det är så Nurnie nämnt väldigt bra grejer här att det kan symbolisera vad som händer i krig, att krig är dåligt något som vi inte ska hålla på med och också hur stark personer kan vara under såna omständigheter ändå. Hade jag sagt så skulle jag nog aldrig se en sån här typ av film. Jag ska inte säga själv, men egentligen inte bland personer heller. Jag skulle inte vilja se en sån här film. Den är ju bara otäckheter egentligen. Och det, det, det skär det mot mig själv lite. Att varför jag såg filmen och blev... Jag ska inte säga deprimerad, men man blir ledsen av att se den, man sympatiserar med karaktärerna som det går så illa för. Varför skulle man vilja dra ner sitt humör på sånt sätt? Jag föredrar ju gärna att ha en ner- och uppkurva, att jag har ingenting emot att ha depressiva moment i en film. Men jag vill gärna att de visar karaktären tar sig igenom det så att det blir som att du kan börja på en hög nivå du kan gå ner till en verkligen att nu är allting åt helvete men sen går du upp igen att livet får ett gott slut på det hela att det bara går från eh, från medel okej -okay till bara ner till ingenting och sen dör alla och sen är det slut det är så här. vad va, va, försöker du försöker du attackera mig mentalt på något sätt genom att visa det här eller Aha. Det är så jag känner mest mot Att jag skulle inte vilja se På en sån här typ av film Det är mer så jag säger att Den är jätte jätte välgjord Vilket gör det bara starkare mm. Jag tror så. att du har precis Kommit in till punkt, alltså Pudelns kärna här det, det är väldigt få filmer som, som man tittar på Som får den här effekten Och den har gett den här effekten på dig Till och med Eller till och med till, på dig och oftast är det ju så att de flesta filmer har ju happy ending. Och man mår ju bra av det. Självklart. För min del, när jag såg den här och den blev så stark och det är precis som du säger. Det är precis som du säger. Det blir värre och värre. Och när man tror det är som värst tror fan om det inte blir ännu värre då. Mm. Mm. Men när jag känner allt det här så känner jag mig nästan mer levande bara faktiskt. Och jag som nu försöker jag inte förringa er på något sätt utan jag som ser väldigt mycket film blir så glad när jag ser en sån här film som vågar eh, bryta mot många normer för normen är ju happy ending såklart och det kunde de ha gjort uh, men då skulle den inte blivit så här stark och att vi sitter och pratar om den nu den här släpptes 1988 den kom samma år som min granne Tottor från samma studio. Det är... Ja men det är så, jag kände lite, studion efter Grave of Fireflies kände, okej okay, grabbar, vi, vi börjar bli för deprimerade. Nu, mm. nu vi, vi behöver någon stor lurvig <laughs> någonting som kan krama oss, okej? Okay? Ja, jag har läst att, att de här filmerna gjorde samtidigt att, att animatörerna visste inte vilken film de höll på i det var höll på Tottor eller hur. <laughs> han och, och, och, och, och. <laughs> råkar <smita lägen. laughs> Så de gjordes exakt samtidigt så att animatörerna gick från ena projekt till den andra liksom, där Oj. de behövdes. Så, really liksom, Åh, jag, jag, jag målar folk som lider. La Ja, de lider igen. Det, var, det måste ha varit skitjobbigt, tycker jag. Oh, Eller ja, terapi. Mm. Ah, liksom, oh, ja, det är deprimerat. De jag de bara, kan inte jobba direkt. mer på det här. Jag måste göra lite tottor. Jag, jag klarar inte mer när mm. de går till chefen. Och de är ju verkligen motsatser till varandra. För om det är något som har så här feel-good-film så är det ju totter, då. det då. Det var lite som när jag såg Black Bullets. Måste koppla av lite då, då med lite Lucky Star eller någonting. <laughs> ett modänt <laughs> exempel jag fick... tänkte jag säga. Inte från samma studio, men ja, jag förstår Nej. vad du menar. Men Max, hade du något mer vill tillägga där? Ja, egentligen så var det bara det. Otroligt bra gjord, men uh, den är... Det är ett vapen av uh, vad heter det? Jag tänkte säga sorrow, men jag kommer inte på det svenska ordet, men ja. Uh. Sorg? Mm, det är ett vapen av sorg du attackerar någon med mer än annat. Mm. Mm. Stackars dann nu då, som vi har äh, gracet över lite här. Det är lugnt. Där, ja. jag, jag, jag känner att jag tror att jag inte var nu och spelade Dark Souls samma dag. Det, det hade liksom varit liksom toppen. Då är liksom så <laughs> ska spela spel. <laughs> Ilska och, <laughs> och Ilska och sorg, sorg. blandat liksom. I slut står man där med alla tabletter Man har aldrig lika bra att avsluta hela skit det inte att äta. Mm -hmm. Nej vad kan jag säga om filmen Ni Griper tag i ertat på en liksom, Och sköljer över med så mycket känslor Och sånt och man tycker att det är så fel Och orättvist alldeles. Men det var ju det, det försöker bara visa En del av livet var ju i efterkrigstiden och under och vad det gör med folk runt omkring som till exempel deras faster att hon verkar mm. först så blir det så här, ja det är klart att ni får komma in till mig och sen se, ju länge tiden går det liksom otacksamma oh, små skit här, vad, vad gör vi inte för er och min man han jobbar för folket, vad gör ni, ni slappar bara liksom, och går emot liksom sin egen familj det är sådana hemskheter egentligen och man blir, det är en sån finns som man blir så väldigt arg åt liksom. jag tycker att det är på ett bra sätt man, man blir arg för att det är sådana orättvisor Mm. Det, klart, det är klart Det är en film som påverkar en väldigt mycket och det, och det är väldigt kul Att vi satt alla fyra ihop Och, satt och tittade på den liksom. Det var liksom världens bästa film att se tillsammans liksom. Man bara, det är En riktigt gruppgäng så här. Ja, men Ska vi inte ha lite roligt på en äh, lördagkväll nu? Jag bara, Ja, Homegrown of the Fireflies Ja men det är väl en rolig erfarenhet Ja men det är Stubo med med och Det här ska väl bli kul Ja precis Ja precis Å andra sidan, jag vet inte vad som hade varit värst. Att se den tillsammans med er eller att se den själv. Mm. Ja, nej. Det är nog en fråga som vi lämnar osvarad. Ja. Men eh, jag måste säga, starkt rekommenderad om man vet vad man ger sig in på. Och hur mycket nästurkan. Mm. Ja, nästurkan det... rekommenderar du? Som vi märker nu så har alla blivit påverkade. ...av den här vapnet av sorg som Max och Fyde uttryckte. Uh, den kommer penetrera det mest hård hudade hjärtat. Mm. Så jag... ...jag är inte bara rekommenderar det. Jag, jag nästan säger... ...titta på den. Jag kan säga, se den en gång så att du vet hur illa det kan gå. <laughs> Precis. Det är så här oh. att, ja Vill du se någon sorg? Ja, jag kan lika gärna se den igen. Jag vet inte varför jag skulle vilja se den men då kan se den. Jag vet inte om det finns något bättre. Jag vill inte ta reda på det heller. <laughs> okay. Jag vill bara ta upp här för att jag ser streamen Requiem for a Dream. Är något säga, som jag, inte jag har faktiskt sett mm. den filmen och mm. jag tycker att den här är faktiskt värre. Oh. Requiem for Dream är sjuk på ett helt annat sätt liksom, och dålig på ett helt annat sätt där. men att den, här, den här är en helt annan infallsvinkel på oh, precis och Jag har, hade betydligt mer behållning av Grave of, Grave of the Fireflies än Requiem för Dream även om den var väldigt stark också på många sätt Jag bara blacklistar alla de här grejerna och re rekommenderar i chatten just nu säger okej, de där ska jag hålla med undan ifrån man säger också att där, om man ska börja med Ghibli kanske man inte ska börja med eldflugornas grav. Känner, där, nu ska vi få en känsla för vad Ghibli handlar om. Ja, nej. Ska man, ska man veta vad Ghibli handlar om då blir det väl typ eh, Totoro, Spirited Away, eh, Moving Castle. Typ. Mm. När ska som vi också såg då i lördags när vi var tvungna att, <laughs> var tvungna att lugna ner oss lite. Ja, men ja. ärligt talat, mitt i natten vi har precis sett stål eller grav eh, och känner lite att ja, det går inte att sluta där. Nej, vi, vi kunde bara inte åka hem så att nej, det, det blev närsköp. Ja. Mm. Men eh, har vi fått talas ur oss om den här filmen? Ja. Då kan vi gå vidare och faktiskt gå igenom våra glada lyssnarmail. Yes, Har vi fått ja. in några mejl? Vi har ju fått in och det var ju ett som vi tog upp tidigare där i med veckans diskussion då. Fortsätt att skicka in mejl med ämnen som kan tänkas vara bra som diskussionsämne så kommer vi möjligtvis többna. Vi hoppar raskt in. Vi har fått in som sagt ett par mejl och jag kommer ta och hoppa lite snabbt över vissa och gå in lite mer på djupet på vissa andra. Vi har fått från Robert, eller Bubba som han kallar sig, han tycker vi gör bra. Han tyckte det var kul att vi satt tillsammans och spelade in och om vi kommer göra det igen framöver. Ja. Länge vi inte se liksom. Länge inte behöver se varandra. Ja, jag mer. <här> <här> mer, mer dålig film, sådana som riktigt är brukt. Ja, för... Vi ska se, vi ska, nästa gång ska vi se Grave After Fireflies och spela in direkt efteråt Och se hur det påverkar atmosfären Ska vi inte spela in samtidigt? Bara filmklipp? Alltså. Ja, det är så mitt upp i alltså, Det är grabbar, jag klarar inte det längre <laughs> mm. Nej, men det kommer nog hända att vi kanske gör inspelningar framöver igen Tillsammans uh, Han fortsätter även och skriver att... Uh, han spelar mycket indispel, till exempel Don't Starve Castle Storm och The Forest och liknande. och frågar om vi skulle ta upp något av de spelen då. Uh, vi får se. Uh, jag har faktiskt påbörjat att köra Don't Starve, men jag tycker jag inte har kört så pass långt. Så jag vill inte ta upp det för att det är spel jag har spelat. Uh, och Castle Storm har också kört faktiskt. Men uh, vad gäller indispel som veckans spel, det får vi se. Vi, kom, vi kommer som sagt. Uh, Fortsätta med kan spel varje vecka. Och det kommer mycket väl kanske bli som så att det blir en av de här spelen. I nuläget har vi inte riktigt sett upp så många. Så vi får se. Om vi fortsätter då. Och tack har... för mejlet. Ja, tack för mejlet för övrigt. Ja, precis. Vi har också lite sydliga hälsningar från en Jonas. Och där han skriver utöver att han att vår senaste avsnitt var lite för kort med lite smiley så tycker han att vi faktiskt har hittat formen och kompletterar varandra bra och han skulle faktiskt vilja höra oss djupdyka i något särskilt ämne varje vecka och det är kul för dig Jonas för det är precis det vi gjorde hoppar tillbaka en bit så kan jag höra det en gång till <laughs> så det kommer bli vi får se hur det håller med just det här med veckans diskussion det kan vara att vi kanske ändrar om formatet ytterligare igen det visar sig efterhand. allt är under utveckling. Mm. Men äh, fortsätt lyssna du Jonas äh, och kom med förslag på förbättringar så kommer vi ta och äh, läsa av och se om det kanske är något vi kan implementera. Sen har vi fått från Jimmy eller som det faktiskt står här Pelle Plutt. Äh, jag vet ja, inte riktigt vad ni känner namn, äh. själv. Precis. <laughs> är det äh, så alltså? Ja, det är ingen försvar när det kommer till internet ja, han, han skrev ganska kort Men där han egentligen funderade över Mest utöver att han ville bara prejsa oss lite Tack för övrigt Yay. Så var det om Dying Light Han kör Dying Light, han tycker det är skitkul Men han undrar om vi ska lida Är det någon av er som har funderat på införskaffa det här spelet? Jag har hört det ordet Dying Light rätt ofta nu Men jag har nog aldrig tittat på det First person, parkour-eske zombie eh, med valfritt vapen, Mosa. Nu vet jag vilken. Ja, lite lite Dead, Dead Island, Spring King, Mosa Zombies. Ja, säg inte det då. Ja, men alltså, det <laughs> är en bra, bra variant. Det är, liksom, det är, ja. samma, det är ju Spring King och Mosa Zombies rakt upp och ner. Det är liksom du kan du kan Precis. bygga ihop dina egna vapen och sånt där. Och sen är det bara Mosa i vilt men mm. du skulle kört till parkour. Jag kollar kollat mycket på det här. spelet spel som jag väldigt gärna vill ha. Men att jag har ingen PC. Jag kommer inte ha en PC i den framtiden. Eh, vad det, du vet. Vad jag vet, ja, för att det är bara jag som har nyckeln till mina förråd. Vad du eh, vet. Vad jag vet. Jag vet vart du reservnyckeln. Den är, den är inte ens i Sverige. Så. Eh, och, men alltså grabbar, har inte vi delar så att vi kan sätta ihop en dator? till Ja, den? vi behöver ta åtkomst till hans. Fortsätt. Och det släpptes till PC Och sen släpps till Next Gen tror jag, Och det kommer inte jag Skaffa in mig på ett tag Men det är ett spel som jag väldigt gärna vill ha Jag har sett mycket av det och det verkar skitkul mm. Jag kommer kolla lite mer recensioner ut efter det så kan det faktiskt hända Att jag köper det mm. det, det låter spännande Det är För mig den där frågan om Ekonomi Men Precis. Mm Mm. Mm. Inte helt Absolut. omöjligt nej. Uh, Bra Men uh, med det här sagt Så tackar vi uh, Jimmy Eller Pelle, vad han vill kalla sig <laughs> Och uh, går vidare till Anton uh, Och han säger, hej nördar Spelar, hey, ni, ingen till... <laughs> Spelar ni ingen till Twitchen? Ah. Ja, nej Alltså grejen är att vi har först och främst Twitchen för De här live-avsnitten Av podcasten vi kommer försöka få ut uh, lite spel, gameplay, um, uh, genomgångar framöver Om vi lyckas fatta hur tusan man gör Någon annan än uh, jag kan lära sig hur Twitchen fungerar och streama, Så kan vi nog få lite folk och spela lite spel då och då Än så länge om ni vill se oss spela spel så är ju Steambetan Jättebra på det att du kan precis. bara högerklicka på en person och se vad de spelar så börjar den livestreama nästan direkt. Exakt. Jag tror vi hade ett par som satt och tittade på dig Fredrik när du spelade Dark Souls så hade en ja, liten Ja det diskussion. var tre stycken där du var så ja, åh, fick mycket äh, bra. Rekord. Jag höll på att levlade upp och precis då när jag levlade upp uh, min Resistance då skrev en snubbe Du ska inte öka i Resistance. Ja det var tajmat. Men men. Uh, Anton fortsätter egentligen med att säga Att han tycker det var bra Han vill att vi ska gå på djupet i diskussioner Och det är som sagt, lyssnar i det här avsnittet Så får du kanske lite mer uh, smak på uh, Nu vill jag säga någon bra Liksom ja. <laughs> Men jag ville inte gå för långt där Jag um, skulle så... vara snälla den här podden Ja precis um, Indiespel var det samma sak här Han ville gärna att vi skulle ta upp fler indiespel Så vi får se som sagt Sista mejlet då, från Rille. Han frågar ganska koncist, när kommer Battlefront? Star Wars Battlefront antar jag han syftar på. Ja, den. Det är möjligt, ja, men det kan ju vara vanliga. Finns det några mer Battlefront? Ja, hans äh, titel på mejlet är Star Wars Battlefront. Så. Då jag antar att han menar Star Wars Battlefront. Ja, jag tror det var. Men ja, som det ser ut nu så är det ju säga till jul. Det kan ju bli... Uh, uppskjutet, det skulle ju inte vara helt ovanligt uh, och han följer upp med en fråga, kommer ni köpa det? Ja, kan jag svara kort och koncist att ja mycket roligt, om ingenting om man inte ser någonting, trailer på det liknande som helt plötsligt säger att det här vi har ändrat det helt så håller de sig någorlunda till formen det kommer ifrån så är det nog garanterat ett köp för mig mm, mm. Alltså, det är ett Star Wars-spel Så att uh... Du har ju några poäng där Hos mig redan Hur ser Du ser Danny? Uh, det är till Next Gen också Men, alltså, Jag vill ju först se Vad de har gjort med det Ifall det är lika bra som de gamla spelen Så ifall det är det Då är det nästan ett givet köp i så fall uh. Nu måste jag vara lite Den där elakningen uh, Jag good. tyckte inte Att de första två var så superbra Uh, spelar du bara jag... ha spelar du med mm, men... Båda och, båda uh, Tvåan tyckte jag mer om. Jo, det kan jag hålla med om. Uh, men så, jag tycker de var lite överhypade. Jag spelar de här på Xboxen och jag på PSP också. Mm. Men, men som just... sagt, det är mycket roligare när man spelar ihop med någon no no poolare i så Jag jo, vet jo. att mina systersöner och jag spelat ihop, så det är mycket roligare då när man har någon att spela med. Det som jag ser fram emot vad gäller den här, just dels för att DICE gör det, och sen som ungefär som Lotta sa det, oh, Star Wars. <laughs> um, det, jag, jag, jag, jag litar ju, kanske lite för mycket då, men jag litar ändå lite på DICE där, att de ska kunna leverera ett bra multiplayer-spel uh, i Star wars ja, om, Alltså DICE, om man bara lämnar dem i fred och låter dem göra vad de gör helst, så ja. blir det bra. Det är ju det Det är när man håller på att sparka på dem Och knuffa på dem Som precis. det blir, mm, låt oss säga, spännande mm. Eller skit, så kan man också säga <laughs> <laughs> skulle, vi inte vara, skulle vi inte vara snälla i den här pandeln? Ja, Battlefield 4 kom ut för tidigt Och då ja. de, de, de, de hade de eld i röven Det var ju bara så kände jag ja. Men jo, det, eh, så kan det vara Vi ser fram emot det Och eh, Max kommer köpa det Ehm han har en avslutande fråga och det här blir sista frågan för podden nu. Och det är ju tyvärr en fråga som jag tycker är lite, nästan lite svår. Men han skriver, jag ska köpa grafikkort. Vad är bäst? AMD eller Nvidia? Mm. Ja. ja, det var en enkel fråga. Uh, alltså det beror ju väldigt på mycket tyck och smak. Uh, jag har i dagsläget ett AMD-kort. Jag är egentligen eh, lite av en nivida tjej. Eh, och det är helt enkelt för att just nu, om man kör på, eh, på endgame-kort eh, så är Nvidia bara bättre. Eh, de hanterar AA bättre och de hanterar Occlusion bättre. Eh, men det är om man är på riktigt hög nivå av grafikkort. Det kan också bli Lite mer problem Med vissa spel Beroende på För, vilken för vilket kort de är utvecklade till Med om det kort NVIDIA är snällare Om det är ett spel som är utvecklats till AMD mm. Så att I dagsläget rekommenderar jag NVIDIA om du tänker ha Ett riktigt bra kort Om du tänker dra upp inställningarna till Ultra Annars mm, Lite hugget som stucket. Uh, däremot ska du rendera film, ska du animera så definitivt en Nvidia. Mm. Bra. Bra Tycker jag. Ja, det var bra att säga. Jag går på AMD bara av gammal vana. Jag vet att de gör skuggor sämre. Ja. Jag vet att jag spelat mycket skugger i spel och ser att de blir väldigt kantiga. Ja, det är amd kortet fel. Annars så tycker mm. jag att de har hållit en bra generell standard. Bara, där blir vi dem av ren vana. Jag, må, jag, var, jag köpte ju ett nytt grafikkort bara vad var det, en månad sen nu kanske. Kanske kortare mm. än så till och med ett par veckor. Uh, och det blev ett nytt AMD-kort. Vad var det för något? Jag har inga bort namnet på det. Ett R det, att jag ihåg det. R290. Mm. Var lite fabriksöverklockat stort som satande. jag tror ni om ni vill höra den historien så kan ni gå ett par båda poddar tillbaka så får ni höra min lilla historia uff mm. mm. om oh, uh, bar <fri> bara fighten sjukt i <datum>. mm. <fri> okej okay, snälla max <fri> rekommendation rekommendationer de ju <gör> skuggorna snyggare <fri> ja. precis Nej, men Bra sagt där. Det var skönt att höra från er, er, er synpunkt angående just den här, den här frågan. Men som avslutning då. Tack för alla mejl som jag har fått. Jätteguld. Fortsätt skicka. Vi kommer i mån av tid ta upp så många vi kan. Om det är sagt så lämnar jag över till Max. Ja, jag tror att vi har nått en god och trevlig punkt här nu. Tidsmässigt och... Mentalt. För oss får vi då ta och tacka alla live-lyssnare och ni som även lyssnar på NELADDAT. Um, om ni skulle vilja nå oss och skriva några av dessa otroligt trevliga mejl och få dem kunna uppläsas så kan ni alltid skicka mejl till nordliv.hotmail.com. Om ni vill se oss på Facebook finns vi där också. Sök på Nördliv. Kan ni gärna gå in och gilla. Ha diskussioner. Vi lägger väl upp en post då och då. Vi finns även på iTunes. Där kan ni gärna gå in och betygsätta i en recession. Sök där på Nördliv så hittar ni oss. Eh, vår primärplats just nu fortfarande tror jag är Steamgruppen. Sök på Nördliv där. Där har vi ett par diskussionsforum uppe. Och även lite allmän information. Som sagt, ni kan även hitta oss där, våra Steamprofiler titta på vad vi spelar eller liknande. Twitter är också ett ställe vi samlas på. Där kan ni hitta på ett Nordliv podcast och ännu en gång så veckans spel till nästa gång kommer att vara Dust An Elysian Tale. Med det så alltså tror jag att vi får ta och säga hejdå för denna gång. Tack ännu en gång för att ni lyssnar. Tack för, på, till Twitch-chatten som har varit Uh, i full gång under mycket större än av alla dessa timmar vi har suttit här alltid roligt att ha live feedback. är uh, du, så... <laughs> du Max. Du Max. Vad är det för Fredrik? Vad stod det på Hippokondrikens gravsten? Ja då. Tror ni på mig nu då? Thank you.